Krähnest, Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. 20.33 Uhr. 33, ähm, ja, eine neue schöne Lavorunde fängt an und ich sehe auch, dass wir vollzählig sind und damit auch beschlussfähig. Unentschuldigt abwesend ist zurzeit Stephanie. Nee, Entschuldigung, Entschuldigung, Entschuldigung entschuldigt abwesend. Gut, dann frage ich meine Vorstandskollegen, ob ihr denn das Protokoll von letzter Woche gelesen habt und dieses denn auch annehmt. Jo. Achso. Dann fange ich mal von unten an. Sasa. <lacht> ja. Paki. Jo. Maya. Jo. Daniel. Hm. Carsten. Hm. Jens. Jo. Christian. Ja. Und ich auch. So, meinen Tätigkeitsbericht werde ich gleich nachtragen, wenn ich da auch was eintragen kann. Die Statistiken können im Pad eingesehen werden und wir kommen dann auch direkt zum ersten Thema. Und zwar ist das die... Ein Moment. Plakate kommt wohl als erstes auf Wunsch von Carsten. Carsten, hörst du uns denn jetzt mittlerweile gut? Ich hoffe, ihr hört mich. Ja, ja wir hören. Okay, Carsten. Okay. Ja, Okay, Carsten war mein Wunsch, weil es halt äh, sehr viele äh, Dinge gibt, die wir dazu sagen müssen. Ähm, ich weiß nicht, ob der Alex gerade schon da ist. Wenn er da sein sollte, kann er nochmal springen nach oben. Du bist ein bisschen Ergänzung. abgehakt. Wir als erstes muss ich sagen, sorry für das, was ihr da gerade erleben müsst. Du bist ähm, bisschen abgehakt. Jetzt immer noch? Ich hoffe nicht. Da. Bei mir kommst du Oder so. gar alles. nicht. Okay. Ähm, erst nochmal, sorry von, von meiner Seite, was ihr da alles erleben müsst. Also an die Leute, die das Lager machen, an die Leute, die warten. Wir haben tatsächlich im Moment ein Riesenproblem auf der logistischen Seite. Nicht bei uns, sondern bei Kompla, Schrägstrich der Druckerei, Schrägstrich der Versandfirma. Ich verstehe keinen Wort. Ich verstehe jetzt auch ich auch nicht mehr. Nee. Ganz speziell. Krass. Ich glaube, Ich glaube, jetzt versteht er uns vollkommen nicht mehr. Er stottert. Doch, er ist er kaputt gegangen. Ich <lacht> habe oh, ihn <Mann>. kaputt. <lacht> Hängt in einer er hängt in einer Zeitschleife fest. Bestimmt Komplerschuld. Oh, uh, jetzt kommt raus, dass Carsten ein Bot ist. <lacht> NSA-Bot. Ein Borg. <lacht> okay, dann warten wir mal, bis der sich wieder reinwählt. Da ist er. Carsten, willst du es jetzt ganz einfach nochmal probieren? Okay, gibt es einen Weg, wie wir das anders lösen können? Bridge. Nee, ist noch nicht besser, Carsten. Ist sogar schlechter noch. Vielleicht einer von euch, Carsten, anrufen und dann einen Proxy machen? Wir haben oben noch vier Bridges. ich Also laufen die wieder oder also kann man die wieder nutzen? Wollt ihr eine Mumble Bridge von der AG Technik haben? Das wäre super. Dann, ich kümmere mich drum. Danke. Eine Zwischenfrage, Paki, Themenfeier ja. war dann dein Thema, ja? Danach? Ja, ja. ja das waren Jens äh, und ich. Okay, wunderbar. Das hat voll viel Spaß gemacht. Nee. Nicht. Okay, das <lacht> konnte man heute schon auf Twitter nachlesen, dass du da viel Spaß hattest. Ach, was ich habe ja nur das, auch das Patch am Montag aber gelesen, aber es war ja schon hart. Ich hatte meine Aufregung ja schon letztes Wochenende. <lacht> das ist so geil, wenn du nur Lektorat machst und irgendwann mehr von dem Text deiner lektorierten Form da ist als im Original. Das ist geil. Ach ja. Hätte ihr ja auch so nochmal so Zwischenstände bekommen, so, nee, euer Text, den ihr jetzt sechsmal lekturiert und krampfhaft gekürzt habt, ist jetzt zu kurz. Der ist nicht zu kurz. Das wurde uns wieder von der anderen, aber das war am Wochenende. Ich war jetzt noch drei Tage, raus aus dem Thema. Der das ist Text ist jetzt keine Bleiwüste mehr. Das sind Werbeflyer und kein Lexikon. Kaufen Sie die Piraten, damit werden Sie voll glücklich. Hey, wir haben die eine Mumblebreak. Warten wir jetzt noch oder ziehen wir das... Ich und wollte gerade die Nummer Schreiber. schicken, aber der ist wieder hier verloren, um Ich kann ihm auch schnell ein SMS schreiben. Sag sie die Nummer mal, ich schreibe mir die mal eben auf. Was willst du ihm schreiben? Ab in die Mumblebridge, Bridge, sonst knallt's? Ah, da steht Ich bitte öffentlich machen. Naja, das ist ein sehr wichtiges Thema und schlägt ja auch im Moment Wellen und von daher ist es schon gut, wenn wir ihn dann gleich über die Mumblebridge reinbekommen. Weil, wer soll besser Bescheid wissen darüber als Carsten? Der beschissene, bepisste Drucker. Hör bloß auf. Als ich die Bilder gesehen habe, ist mir die Kinnlade runtergefallen. Wieso? Das, das, dass, dass man sowas überhaupt rausschickt. Ja, so, SMS ja ist, ist nicht. raus. Also, wenn Carsten äh, uns hört, ich habe dir per SMS äh, die Mumblebridge geschickt. Kannst du mal anrufen. Okay. Nee, ich habe jetzt die dritte Variante genommen äh, der Verbindung. Ich hoffe, das Ding ist jetzt stabil. Ja, man hört dich voll gut. Hey. Sehr schön. Gut, wir waren dabei stehen geblieben, ich mache das auch gerne ein drittes Mal, dass äh, wir uns bei all denen, die die Lager verwalten und all denjenigen, die auf die Plakate warten, entschuldigen müssen. Es ist allerdings nicht unser Fehler. In dem Sinne, wir können nur noch versuchen, irgendwie ein bisschen Druck zu machen. Es liegt tatsächlich ähm, an den Partnern die sich die Firma Complader ausgesucht hat. Das ist die Druckerei und das ist auch das Logistikunternehmen. Ich meine, einige Bilder, ihr habt sie gekriegt. Ihr könnt die vielleicht irgendwo mal hochladen, der Restvorstand, dass wir die hier reinlinken können. Das geht von Farb, naja, Verschmierung hätte ich jetzt fast gesagt bei den Plakaten, über komplette Fehlfarben. Eine Dame, die sieht eher ernsthaft aus wie Hulk, weil Rot fehlt bis hin, dass ähm, das Logo bei dem BU 15 komplett nicht gedruckt wurde in einer Charge. Ähm, das geht über nicht eingehaltene Lieferzeiten. Das äh, sind ja, ich nenne sie nicht Notlügen, das sind Lügen, die von der Druckerei quasi mir ins Gesicht gesagt wurden, als äh, es ein Treffen gab, wo mir nochmal die Aufkleber vorgestellt wurden. Ähm, ja, bis hin zu ganz ganz banalen Dingen, dass einfach Kabelbinder nicht in außenreichender Menge dabei waren. Das hat dazu geführt, dass ich heute im Speziellen, aber auch schon seit letzter Woche sehr intensiven Kontakt mit der Firma Kompla habe. Ähm, ich betone nochmal, sie sind es nicht direkt, sie koordinieren auch nur, haben sie aber leider die falschen Partner ausgesucht. Und wir versuchen halt im Moment alles um ähm, ja, für euch das letztendlich irgendwie eher so erträglich wie möglich zu machen. Eine der, der ersten Folgen ist, dass eines dieser Plakatmotive um 50% in der Gesamtmenge oder um 50% Prozent im Gesamtpreis reduziert wird für uns. Das heißt, wir zahlen weniger, aber das ähm, tröstet bei weitem nicht das, was wir im Moment halt mitmachen müssen. Ähm, ich meine, Alex, du, wenn du noch oben bist, du kannst vielleicht noch ein paar Sachen ergänzen, weil du ja direkten Kontakt auch mit den Dezentrallagern hast. Ich mache dann gleich danach weiter. Ja, danke Carsten erstmal für die äh, Zusammenfassung. Also wir haben äh, von den neuen Lagern bisher jetzt acht beliefert äh, bekommen. Äh, Düsseldorf hat das einziges, äh, einen kleinen Anteil von den besagten BU15, äh, keine Bildung ist zu teuer, äh, Plakate äh, bekommen. Ähm, Kabelbinder sind in allen äh, Lagern in nicht ausreichender Stückzahl gekommen. Da sind zum Teil nur Kabelbinder der Länge von 8 bis 10 Zentimetern gekommen. Äh, das ist natürlich ein Witz, wenn man die als einzige vorfindet. Ähm, es gab äh, bei der Distribution äh, halt das Problem, dass die Äh, Druckerei sowohl selbst ausgeliefert hat als auch äh, eine Spedition damit beauftragt hat. Äh, das wurde allerdings auch nicht an Kompler weitergegeben, diese Information. Ähm, insofern ähm, hab, bin ich davon ausgegangen, da Kompler mir gesagt hat, es geht über die Spedition, dass alles über die Spedition läuft. Hab habe dann äh, gestern äh, oder vorgestern schon Kontakt mit der Spedition aufgenommen. Die äh, stellen ihre Routenpläne halt immer erst am Vorabend äh, auf. Und äh, deswegen konnten wir jetzt eigentlich relativ gut äh, auch äh, prognostizieren, wann eine Lieferung kommt. In Gelsenkirchen kam heute eine äh, überraschende Lieferung, weil die halt äh, über die Druckerei selber ausgeliefert worden ist. Morgen wird als letztes dann Bochum ebenfalls von der Druckerei beliefert und äh, Meschede äh, wird äh, per DPL äh, oder DPD beliefert. Ähm, äh, ja, also soweit ist das auch erstmal verteilt. Die äh, Lagerverwalter äh, haben auch ihre Kontaktmöglichkeiten uns genannt. Wir haben das jetzt auch schon weitgehend ähm, verteilt, wie man jetzt an die Plakate kommen kann. Wir haben natürlich jetzt die große Herausforderung, dass die Plakate zwar wahrscheinlich jetzt Zeiten auch abgeholt werden, allerdings die Kabelbinder nicht in ausreichendem Maße da sind. Da müssen wir in der Tat nochmal mit der Firma Kompla in Verhandlung treten. Äh, denn es ist ja nach meiner Meinung äh, nicht unbedingt zumutbar, dass die Leute jetzt nochmal 100 Kilometer fahren, um ein paar Kabelbinder abzuholen. Ich denke, da sollte man äh, Kompler äh, vielleicht darum bitten oder zu auffordern, die Kabelbinder direkt in die Kreise zu schicken. Das sind ja dann auch pro Kreis nicht allzu große Stückmengen. Insofern sollten sich die Versandkosten da auch relativ im Rahmen halten. Ich denke, im Rahmen dessen, was uns da hier zugemutet worden ist, äh, ist das durchaus eine vertretbare Forderung. Ähm, dazu darf wir ich, darf noch... ich gerade mal was fragen? Ja, warte. Eine Ergänzung noch, Alex. Wir müssen noch daran denken, dass nur Düsseldorf BU15 bisher gekriegt hat. Für alle anderen kommt BU15 auch noch nach, ne? Ja, das ist korrekt. Genau, das wollte ich gerade sagen. Also äh, die Leute müssen ja eh nochmal, ich bin ja auch selber hier fürs Münsterland Zentrallagerverwalterin, ähm, die müssen ja eh nochmal kommen und mit den Flyern und so wird es ja auch ähnlich eh sein, dass die dann äh, ans Lager geschickt werden, oder? Und das werden wird mit Das würde aber im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Leute nicht eher plakatieren können, bis die BU15 da sind. Und ich weiß nicht, ob das ein gewünschter Zustand ist. Nee, das ja nicht. Also ähm, wir haben es jetzt hier zumindest so geregelt. Die haben schon Plakate abgeholt, die eben da sind. Die wurden aufgeteilt. Und ähm, der Rest wird dann halt nochmal dann abgeholt. Ja, also das, was ich noch machen werde, wenn ich jetzt ein bisschen Ruhe habe, wieder ein bisschen Zeit, habe ich versucht, das mal ein bisschen aufzuschreiben, ein bisschen aufzuarbeiten. So dass, dass man das ein bisschen nachlesen kann, was da passiert ist und auch das, was jetzt noch kommt, einfach ein bisschen verschriftlichen weil ähm, das geht teilweise ein bisschen durcheinander, das ist äh, sehr viel im Moment und ich möchte am Ende einfach äh, dafür sorgen, dass der Schaden auf unserer Seite so gering wie möglich ist. Ich nehme dabei auch keine Rücksicht auf die Geschäftspartner in dem Fall. Selbst wenn wir jahrelang schon mit denen zusammenarbeiten, ja, jahrelang ist übertrieben, aber mehrere Wahlkämpfe, das ist mir in dem Fall egal, es geht einfach um viel Geld und die Reputation der Firma ist einfach für uns im Moment, naja, über den Jordan erstmal, das äh, müssen wir jetzt erstmal wieder gut machen. Ja, vielen lieben Dank, Carsten, dafür. Mit den Kabelbindern gibt es ja nicht die Möglichkeit, dass wir denen sagen, entweder die liefern die äh, so schnell wie möglich dezentral aus oder wir kaufen welche und die kriegen die Rechnung frei ja, Das Problem mit den Kabelbindern momentan im Wahlkampf ist, du findest keine Kabelbinder mehr in den ausreichenden Längen. Das ist in jedem Wahlkampf das Gleiche. Auch die Firma Kompla kämpft gerade mit dieser Problematik. Eigentlich sollten wir nur lange Kabelbinder bekommen, also der Länge 60 Zentimeter. Ähm, was wir uns jetzt zugesagt haben, die doppelte Menge an mittleren Kabelbindern, eine Länge 40 Zentimeter zu geben. Ähm, ich hoffe, dass sie das aufbringen können, diese Menge, weil, wie gesagt, die Lieferschwierigkeiten während einer Wahlkampfzeit sind enorm. Das kenne ich noch aus den vorherigen Wahlkämpfen. Da müssen wir mal gucken, ob sie das auch zeitnah wirklich äh, wort halten können und da wirklich eine Lieferung einbringen können. Ja, nichtsdestotrotz. Ähm, also ergänzend ist noch zu sagen in, zu diesem Thema, dass auch die Piratenpartei Luxemburg an uns herangetreten ist. Ähm, die scheinen auch vorgezogene Neuwahlen zu haben. Wir versuchen jetzt gerade noch, denen auch ähnliche Konditionen zu geben, wie die Piratenpartei Deutschland bekommen hat. Ist nicht ganz so einfach und ich weiß auch gar nicht, ob ich äh, den Luxemburgern zumuten möchte, bei dieser Druckerei noch irgendwas zu drucken. Ich hoffe einfach nur, dass die auf der Hut sind und gewarnt sind, nicht nochmal so einen Scheiß mit uns oder mit einer Piratenpartei abzuziehen. Ich muss es ganz deutlich so sagen. Und ähm, die äh, Werbemittel, das heißt die Giveaways, haben wir auch dort bestellt. Allerdings, ähm, die laufen nicht über diese Druckerei. Das äh, habe ich mich vorher versichert, dass es ein anderer Partner der uns auch ähm, die Kugelschreiber, die in dem internen Shop sind, bereits geliefert hat und damit hatten wir keine Schwierigkeiten. Deswegen sehe ich dem Ganzen ein bisschen entspannter entgegen, aber wir bleiben auch da auf der Hut. Okay, was es das gewesen zu dem Thema, Carsten? Ja, von, von der Berichterstattung erstmal ja, es sei denn, es sind noch äh, Fragen da. Okay, das wäre jetzt das Nächste, was ich gefragt hätte. Gibt es denn Fragen von den Kollegen, beziehungsweise aus dem Sprecherraum? Ähm, zu wann ist denn die Anlieferung gedacht von den Werbemitteln und äh, dann auch dann, äh, ja gut, Flyer ist ja gleich Thema. Äh, die Frage hast du heute gesehen, das war meine letzte Mail, die ich nochmal an Komplar geschickt habe, glaube ich. Oder nee, das stimmt, das war eine, nee, stimmt, das ist eine extra Mail gewesen, die habe ich heute nochmal geschrieben, die äh, Antwort steht noch aus. Ah, okay, danke. Gut, ähm, ich sehe dich oben solzken, wolltest du auch noch was dazu sagen? Nein, wollte ich nicht. Sorry. Ich wollte nur, ich bin nur reingehüpft. Ich hüpfe gleich wieder raus. Äh, sorry für die Verwirrung. Ich oh. nur, wollte nur, wenn Alex nicht rechtzeitig gekommen wäre oder hätte sonst gesagt, dass er gleich kommt. Entschuldigung. So, kein Problem. Ich dachte, du wolltest was sagen. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, falls es keine weiteren Fragen von meinen Kollegen gibt. Nö, wir e haben die E-Mails ja gesehen, denke ich. Gut, dann ist das nächste Thema Themenflyer. Da bitte ich doch den Packi jetzt mal zur Vorstellung. Jo. Also, ich hatte irgendwann vor zwei Wochen schon ähm, bei Christoph, Incredible, angefragt, wie das denn aussieht, wann die fertig wären. Äh, mir wurde dann gesagt, der gestern, äh, der Jonathan Dehn aus Mecklenburg-Vorpommern wäre dran. Ähm, jo, dann habe ich den angehauen, der sagt halt irgendwie, er wäre an den und den Flyern dran. Um, er wird das alles schaffen um, dann hat er es aber dann doch nicht geschafft wir haben ihn dann gefragt ob wir ihm beim Lektorat helfen könnten dann haben wir die ersten Flyer im Lektorat gemacht letzte Woche der Jens, die äh, Britta und ich dann äh, haben wir wieder gewartet dass irgendwas kommt dann kam eine Mail zurück äh, er hätte doch keine Zeit hin und her hat Gaga sich angeboten und um das in die Hand zu nehmen, zumindest was das Design angeht, unterstützt sie ihn wir haben jetzt heute nochmal drei Flyer lektoriert, aber das war nicht nur Lektorat sondern auch Redaktion, weil die teilweise, obwohl sie schon lektoriert waren, voller Fehler waren voller Widersprüche, teilweise vom Programm nicht gedeckt, also es war wirklich ziemlich viel Arbeit, wir haben da insgesamt jetzt für, ich glaube sieben Themenflyer insgesamt acht oder neun Stunden dran gearbeitet zu zweit oder zu dritt Und ähm, es kommen jetzt aber nochmal welche, also wir haben glaube ich insgesamt jetzt zwölf, wenn ich mich nicht verzählt habe. Die ähm, Themenflyer äh, Datenschutz, Demokratie, Transparenz, sprich Open Government und Soziales sind soweit durch. Dann haben wir heute noch gemacht ähm, Gesundheit, Inklusion und Kultur. Äh, der fracking Flyer soll angeblich fertig sein und der, welcher war denn das noch, Jens, hilf mir mal auf die Sprünge. Ach so, genau, Themenflyer ähm, Bund, ähm, der Übersichtsflyer, genau wie es im Patch steht. Und ähm Moment, wie ist der andere? Unsere Themen und 111 gute Gründe ist, der ist wohl 100, auch im P Shop. Wunder, ne? Bitte? Ja. 111 der der Wunder, ist genau. jetzt heute in den P-Shop gekommen. Also die drei sind jetzt im P-Shop. Die anderen Seiten, die ich jetzt eben angesprochen habe. Ähm, kann ich dir auch noch mal reinschreiben, äh, Claudia, dass du nicht alles sehr lieb, danke. Ja, ähm, was jetzt noch fehlt, ist ähm, Bildung. Ähm, Urheberrecht den haben wir aber schon bekommen, oder? Hattest du gesagt? Nicht stimmt. Urheberrecht war, war schon da, ne? Die, den hatte der äh, gestern noch vervollständigt, sehe ich gerade. Äh, Bildung habe ich jetzt bekommen, ja. Äh, Landwirtschaft, Umwelt und Wirtschaft und Finanzen. Die äh, Texte muss ich nur noch ins Pad übertragen, dann können wir das im Prinzip morgen korrigieren. Yay. Jo, Ja, da war das Problem, ich habe halt auf dem festen Rechner hier nicht die äh, cs 6 ute das musste ich erst noch auf den Laptop übertragen, damit ich die Texte auslesen kann. Sag mal, die Themenflyer sollten doch eigentlich schon bunt erstellt werden, oder? Ja, ja, das ist ja bunt. Ich bin ja auch bunt in dem Sinne. Also... Okay. Ähm, Gaga ist ja auch bunt. Das ist ja im Prinzip die Aufgabe der SG Gestaltung. Das Problem war nur, gestern hat jetzt gerade sein Studium abgeschlossen und ähm, die haben jetzt gerade die Plakate bekommen. Das heißt, er hat beim Plakat Tieren geholfen und musste noch einen Auftrag äh, machen, womit er halt sein Geld verdient. Und ähm, das ging natürlich vor. Er hat dann aber rechtzeitig Bescheid gesagt. Wichtig ist, der Yestern ist nicht für den Inhalt er verantwortlich, genau. Ist, sondern nur fürs Design. Das heißt, nur, also fürs Design. Und ja. inhaltlich habe ich äh, schon lange nicht mehr so eine provisorische Arbeit gesehen, sagen wir es so. Obwohl ähm, das sehr unterschiedlich war von den, von den Themen. Also, die einen waren gut, die anderen waren eben ein bisschen, ja, lala. Also, großes Lob an die Gesundheitspiraten. Der Flyer ist richtig gut, da mussten wir kaum was machen bei anderen ist von den ursprünglichen Flyern, nach denen wir den lektoriert haben, nicht mehr viel übrig geblieben. Wie gesagt, zum Teil mussten wir ganze Abschnitte rausnehmen, weil die sich einfach aus den Fingern gesogen waren und an keiner Stelle im Wahl- oder Grundsatzprogramm stehen. Ja, Manche man Stellen hat man durch durch Textänderungen, ja, indem man den Text irgendwie anders gestalten wollte, den, den Sinn dessen, was im Wahlprogramm steht, extrem entfremdet. Also Man hat es noch grob wiedererkannt, aber nur, wenn man wusste, worum es geht. Das war teilweise nicht sehr schön. Also es war richtig, richtig Arbeit. Und es war eigentlich auch nicht nur reines, äh, reines Lektorat, was wir gemacht haben, sondern es war eigentlich auch Redaktion, muss man sagen. Ja, das. Ähm, wir haben halt auch sehr stark darauf geachtet, dass es das verständlich bleibt. Ähm, da waren zum Teil irgendwelche Hanebüchen und Fremdwörter, die kein Mensch versteht. Die haben wir durch möglichst leicht, leichter verständliche Wörter ausgetauscht. Es waren ähm Rechtschreib- und ähm, Zeichensetzungsfehler drin, die haben wir natürlich rausgenommen und ähm, insgesamt haben wir so ein bisschen gekürzt, damit das nicht so Riesentextwüsten werden, dass das ein bisschen durch die Überschriften thematisch aufgelockert wird und äh, nicht wie so ein Block ähm, einen erschlägt. Also ich danke euch nochmal für die Mühe, die ihr da reingesteckt habt, bin aber auch auf der anderen Seite etwas enttäuscht, dass das alles so unprofessionell ja, in die Hand genommen wurde. Also, dass da wirklich noch so viel Folgearbeit entstanden ist. Ja, und dafür vielen Dank, dass ihr da echt euch da so einen Arsch aufreißt. Ähm, wie sieht es denn jetzt aus? Was kann ich bestellen? Ja, Best ähm, bestellen kannst du. Ich glaube, Datenschutz, Demokratie, ähm, Soziales und Open Government. Das sind die vier, die ich Morgen, äh, nach, nach einem zusätzlichen Lektorat jetzt nochmal von einer, die aus der Flaschenpost kommt, die geht nochmal so drüber, ähm, kommt morgen dann das Okay, und dann gebe ich die dem Tom Jungmanns mit in Absprache mit Christoph. Das und waren die, die wir bestellt alles, haben. Im Prinzip auch die, die im, im Shop sind. Ja, nicht, genau. Mich, mich interessieren nur die Druckdaten, ich bestelle nichts so ein Job. Shop. Ja, jo, aber. Besorge ich dir. Das mache ich morgen mit dir dann telefonisch. Okay. Ähm, noch eine Sache zu den Flyern. Die Auswahl, die wir letzte Woche getroffen haben, müssen wir an einer Stelle ein bisschen ändern. Und zwar hatten wir gesagt, wir wollten den Demokratie-Flyer und den Open Government-Flyer äh, zusammenpacken in einen. Das hat äh, sich als wenig sinnvoll erwiesen, als wir die lektoriert haben, weil der Open Government Flyer eigentlich kein Open Government Flyer ist von den Themen, die da drin sind, sondern ein Transparenzflyer. Da steht drin, was wir für transparente Arbeitsweisen einfordern wollen in Parlamenten und relativ wenig Open Government. Open Government ist nur ein kleiner Abschnitt dieses Flyers. Das heißt, so. wir bräuchten eigentlich beide, sprich eine mehr, als wir letzte Woche beschlossen haben. Es, was ich mir noch, was ich noch vergessen hatte, es kommt auch noch ein Asyl und Migration, ähm, da ist der Text aber noch nicht ganz fertig. Ja, aber ist die Frage, ob wir den unbedingt drucken und bestellen müssen? Ja, können wir ja gucken. Aber wir müssten auf jeden Fall meiner Meinung nach, und das macht vom, vom Inhalt her Sinn, ähm, den Beschluss von letzter Woche erweitern. Ja, ja. finde ich auch. Also die beiden Themen sind echt einfach zentral wichtig. Wer schon mal reinschauen will in die vier Lektorierten, ähm, das ist jetzt der Zwischenstand, den habe ich gerade mal in den Baum äh, gepostet. Und ähm, das sind aber jetzt nur die vier, ähm, soweit ich weiß, die wir jetzt schon fertig lektoriert hatten. Also Datenschutz, Soziales, ähm, Demokratie und Transparenz. Uh. Ach, die hat er, schon, hat er schon die Texte jetzt äh, eingefügt oder das unsere lektorierten Texte? Ja, ja, das sind unsere Texte. Das sind die fertigen, Die, wo man noch das Durchgestrichene sieht. Das finde ich sehr beeindruckend. Hm? Wie das durchgestrichene Ja, ich durch habe auch sehr gelacht. Na, also die, wo man noch unsere Änderungen Änderung erkennt. Dann kann man noch sehen, was da vorher so drin stand. Das war doch in Teilen sehr witzig. Okay, ich kann da im Moment aber nichts in der Art erkennen. Nee, nee, nee, nee. Dann war das eine vorherige Version. Also die Version, die ich jetzt da habt, da sind keine durchgestrichenen Sachen drin. Ah, okay, das ist also von der fertig wird. Das, das ist, glaube ich, alles die machen. Version 10. Allein, dass es eine Version 10 gibt. Naja, egal. Jo. Jetzt ich haben wir was. Ich wollte noch bemerken, Mega ist wirklich mega langsam beim Download. Gut, sind wir denn mit dem Thema Durchpacki? Gibt's denn noch Fragen aus den Reihen der anderen. Die sind voll schön geworden. Ja, finde ich auch. Ähm, ich möchte dazu sagen, wir haben auch noch mal ein bisschen angeregt, die Fotos zu ändern und ich bin relativ glücklich darüber, dass die Änderungswünsche von uns aufgenommen wurden. Da gibt es mir das Recht. Tatsächlich haben die, glaube ich, alles übernommen, was wir vorgeschlagen haben. Was mich richtig freut, das war auch, ja. also es gab was für halt Fotos nicht, habt ihr geändert nicht, dass die teilweise die Fotos, die auf dem Cover von den Flyer waren. Da waren ein paar drauf, die nicht geeignet waren. Du meinst die eine, die so magersüchtig aussah oder was? Nee, insgesamt waren, waren ein paar, die die so nicht geeignet waren, weil ähm, auf dem einen Foto sah jemand so aus, als hätte er sich gerade ganz furchtbar doll vor irgendwas erschreckt. Cool. Okay, dann sehe ich dieses Thema erstmal für behandelt an. Spiel. Ja, äh, ich mache noch einen, einen Umlauf, noch als äh, Hinweis für die Kollegen, wegen dem Nachbeschluss, dass wir einen siebten Flyer brauchen. Wir hatten uns ja auf sechs geeinigt nächste Woche, letzte Woche, und da brauchen wir noch einen Nachbeschluss für den siebten. Okay, danke ähm, für die Info, jetzt. Ja, dann können wir auch direkt noch ergänzen, dass wir den Umlauf gemacht haben für den Fan... Wow. Für den ja, die Fan Umläufe -Flyer. kommen ja am Ende. Die Umläufe kommen doch am Ende. Ja, wir haben dachte, so viel Umläufe durchgekloppt. Weil der äh, Daniel Düngel da gerade im Chat so aktiv ist. Ähm, wir haben, wie viel haben wir, bes haben wir äh, beschlossen? 10.000? 100. Ja, 100.000, genau. Äh, Im Vergleich zum Bufo, der hat irgendwie 1.000 pro Bundesland oder was bestellt? Nein. Nee, pro ähm, Stadion. Ich, oder kann so. das, ich kann das gerne nochmal kurz erklären, aber der, der Fanrechte-Teil kommt ja eigentlich später, oder? Aber wenn wir eh gerade bei Flyern sind... Ja, äh, dann, dann haben wir es uns. Genau, dann haben wir den Teil hinter uns, ähm, ist dieses äh, Fanrechte-Projekt geplant, dass die äh, Fanrechte-Flyer vor den äh, Bundesliga- und Regionalliga-Stadien, also erste, zweite, dritte Liga, verteilt werden sollen. Das ist äh, angedacht gewesen als Bundesprojekt und der Bund dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir in NRW 20.000 Flyer dafür hätten. Die Tatsache, dass es mindestens 20 Stadien sind, an denen diese Flyer verteilt werden, sagt einem, dass man pro Stadion 1.000 Flyer hat. Das ist natürlich ein bisschen albern. Dafür muss man gar nicht erst hinfahren. Ähm, deswegen haben wir im Umlaufbeschluss äh, ähm, beschlossen, dass wir ähm, 100.000 von diesen Flyern zusätzlich für NRW noch bestellen. Ähm, die müssen noch koordiniert verteilt werden. Deswegen habe äh, ich auch noch für später einen Antrag drin, dass wir jemanden beauftragen wollen, der sich darum kümmert, dass das koordiniert geschieht, wer welche Flyer bekommt und wann an welchem Stadion die Dinger verteilt werden. Da hat sich auch schon jemand zu bereit erklärt, aber das wird ja nachher in der Theorie. Ähm, Jens, da ich heute nicht so lange da bin, ähm, kannst du mir dann alle nötigen Infos irgendwie per Mail schicken, was ich wohin, wie viel bestellen muss? Ja. Da bräuchte ich dann auch noch die Druckdaten von dem Fanrechte-Flyer, der ist ja auch fertig. Aber da äh, reden wir gleich mit dem Christian, dass ähm, dann, glaube ich, nochmal. Ja, ich muss mal gucken, ähm, wie, wie habt ihr das vorher gehandhabt, ähm, Carsten? Hast du da ein FTP, wo das hochgeladen wird? Sonst würde ich sagen, machen wir das so, dass ich das hochlade, weil sonst sparen, dann sparen wir uns einfach einen Zwischenweg. Ist mir egal. Irgendwo ein Link, wo ich es runterladen kann, ist mir völlig gleich. Oder so. Oder ich meine, bei mir auf dem Server es geht auch. Wir haben ja noch keine Cloud. Wie du magst, Hauptsache, ich kriege die druckbaren Dateien und kann die einfach so dann übergeben. Äh, jo, kriege ich hin. Okay, das könnt ihr dann alles im Anschluss klären, oder? Ja. Gut, dann haben wir das Thema mit den Fanflyern auch durch. Oder gibt es da noch etwas zu Jens? Okay, dann nicht. Dann machen wir jetzt weiter mit. Entschuldigung, Entschuldigung, ich war gerade ganz, ganz kurz, AFK. Hast du mich was gefragt? Ich fragte, ob es noch irgendetwas zu sagen gibt zu den Fernrechte-Flyer, sonst dann machen wir weiter. Müsste ja noch, nachher müsste doch noch mein Antrag auf der TO stehen, wegen der Beauftragung. Gut, dann kommen wir ja später nochmal dazu. Dann mache ich jetzt weiter mit der Wiedervorlage, und zwar ein Klassiker-Ticket Nummer 80669 Rechnung Absperrung Parkplatz AV Pampa. Wie immer haben wir da das Problem, dass wir da Informationen von der Steffi brauchen, sie aber gerade heute nicht da ist. Wie verfahren wir weiter? Wollen wir das klassisch schieben. wieder schieben? Ja, das wird ein Running Gag übers Jahr. Ja. Ja, das... Running Gag braucht man. Darum sage ich es, ist schon mittlerweile ein Klassiker. Gut, schieben. Wollen wir das schnell abstimmen? Ja, ich will nicht, echt nicht. Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Wieso kriegen wir dieses verdammte Thema denn nicht zu? Steffi hat doch auch gesagt, dass sie, wenn was Wichtiges ist, zur Verfügung steht. Sie ist doch bloß auf dem Stammtisch und Crew-Treffen. Wir können sie also anrufen. Also im Prinzip können wir das Ding doch auch für TO nehmen, oder? Weil äh, Steffi ist dran, die kümmert sich. Wenn es bezahlt werden muss, dann wird es bezahlt. Wenn nicht, dann nicht. Wir brauchen das doch jetzt nicht unbedingt äh, in der Vorstandssitzung. Ja, Raus damit, weil wir zahlen es nicht. Und wenn jemand Geld haben will, der kommt schon. Bitte dem ganzen Status behandelt geben. Ich wollte gerade sagen, da müsst ihr einen anderen Status haben. Solange da vertagt steht, packe ich euch das immer wieder drauf. Okay, behandelt. müssen wir das abstimmen oder können wir das direkt eintragen? Das braucht ihr nicht abstimmen. Okay, dann mache ich doch direkt weiter mit dem nächsten Ticket. Gut, das ist die 84018. Antrag bezüglich Zahlungserinnerungen. Äh, Antragsteller ist x -Pack. Ja, x -Pack. Ihr habt ihn doch behandelt. Ihr habt doch nur irgendwie gewartet auf mich, habe ich gelesen, oder? Du solltest dich mit Steffi deswegen kurz schließen. Ja, ihr wolltet das besprechen in der letzten Sitzung oder mich ansprechen, aber das haben wir nicht mehr gemacht. Also schließe ich Steffi kurz. Äh, ich schließe mich mit Steffi kurz. <lacht> <lacht> Bitte nicht. Gut, dann können dann wir das auch wir behandelt das machen, be oder? Ich werde mit Steffi mal telefonieren, heißt das. Okay, ist das für dich in Ordnung, X-Pack? Ich bin da dahin oder Proxy? Okay, dann schieben wir das. Nein, behandelt. Äh, behandeln, Entschuldigung. Aber Steffi behandeln. weiß doch schon drüber Bescheid, ne? Also, ja, sicher, der kommt ja eigentlich auch von Steffi. Den haben wir im Schatzmeisterteam so geschrieben und ich habe schlichtweg die E-Mail dann abgeschickt. Ja, dann sollte sie es wissen. Okay, dann danke ich dir nochmal, XFAC, für's Erscheinen. <lacht> Gut, dann machen wir weiter mit der Ticketnummer 84033, Wahlkampfbandel Kreis Heinsberg. Antrag da stimmt. haben wir doch, da doch glaube ich, genau. Das war ein neuer, ne? Da. Das hatten wir vertagt, ja. Ja, hatten gibt's wir, aber da gibt es einen neuen mit. Antrag. Den haben wir heute durch den Umlauf gejagt. Jupp. Dann ist der quasi zurück... Müsstet ihr zurückziehen? Dann ziehen wir zurück. Okay. Jippie. Genau, den haben wir heute ja abgestimmt. Eben. Ach, das war der dem dem Formalfuh. Ich ja, wir haben ja ganz viel von Malfu. Also, ich habe also ich habe den heute in Umlauf gepackt, das weiß ich. So, der ist auch schon durch, meine ich. Jupp. Wir haben hey. heute ganz schön viele Umläufe durchgekloppt, ne? Oh ja. Ja, ja dann geht's. Ist das also genehmigt, ja? Ja. Viel Spaß dann, mit dem Zeugs. Dann, dann danke ich euch. Nicht Gerne. zu danken. Gut, dann geht es direkt weiter mit dem nächsten Ticket. Gibt es dazu etwas zu sagen? Die 84137, Anwaltskosten für rechtliche Auseinandersetzung. Bertram Eckert. Bertram, bist du da? Auch das können wir doch runternehmen. Das verstehe ich auch nicht, warum das noch ist, weil Aussage war doch, die schließen sich jetzt erstmal kurz und sollte irgendwas mit einem Preis zu uns kommen, wo ein Eurobetrag dran steht, reden wir wieder drüber. Aber so würde ich den Antrag gern abweisen. Gut, ist sowieso keiner da, von daher machen wir jetzt was mit dem Ticket? Ähm, Claudia, du dokumentierst, glaube ich, gerade ein Ticket zu tief. Ähm, ich bin hier gerade in der Berge der Kai Baumann steht neben mir. Der weiß vielleicht mehr dazu, der muss nur gerade noch mal ins Bilde gebracht werden. Nee, da gibt's doch nichts, wir warten eigentlich auf den richtigen Antrag. Okay. Also von daher nehmen wir diesen Ticket erstmal für erledigt und warten auf den neuen Antrag. Ja, hätte ich gesagt, weil wir ja gesagt haben, wir können nichts abstimmen, wo kein Preis drin steht. Gut, dann ist dieses Ticket auch behandelt. Gut, dann haben wir das nächste, das ist ja wohl auch auf Wiedervorlage. Die Flummis. Der Antrag auf Zwischenevaluation des Wahlkampfkonzepts. Und zwar von Radberg. Radbert. Na, bin Entschuldigung, wenn ich Radberg sage, werde ich korrigiert mit Radberg. Sage ich Radberg, werde ich wieder mit dem anderen korrigiert. Ja, wie denn jetzt? T, T, T. Also da steht ein D. Ja. Äh, hinten, D. egal. Ähm, jetzt sind eure beiden Mikros nass, super. Ach, Radberg! Ich sag immer Radberg, Entschuldigung, jetzt raff ich erst den Fehler. Ja. <lacht> egal, er ist aber nicht da, ne? Und überhaupt, aber äh, haben die sich, ja, die Wahlkampfkoordination wollte doch da, glaube ich, Doktor, schon Ach, du bist da. Schön. Hi. Ich bin mal neu, Nick. Ja, okay. aber was Neues. Soll mir so recht sein. Okay, wer wollte sich denn das letzte Mal darum gekümmert haben? War das die Berti gewesen oder Carsten? Wir wollten eigentlich, das geht um ähm, die, die ähm, Evaluation, richtig? Genau. Genau. Da hatten wir doch gesagt, dass... Auch da wundere ich mich, warum das wieder draufsteht. Wir hatten gesagt, dass wir für eine ordentliche Evaluation ähm, mit den Sachen, die sowas brauchen würde, ähm, dass wir da im Moment weder Zeit noch Ressourcen für haben und dass es stattdessen den Bericht der Berti geben würde und die darauf achten, dass die Protokolle besser sind. Deswegen wäre doch an dieser Stelle schön, den Bericht der Berti zu hören. Aber dass das Ticket ist doch eigentlich quasi erledigt, denke ich. Ja, da müssen wir, glaube ich, so dann in Zukunft drauf achten, weil wir haben es ja selbst vertagt und uns somit selber wieder auf die TO gesetzt, dass wir das dann direkt immer auf setzen. Ich meine, ich habe das auch so in Erinnerung. Ich würde dir auch zustimmen. ha! wir haben ein fieses Echo, Frau Solsken. Ja, es war, ich musste Alex gleich stellen. mal Hört ihr mich noch oder hört ihr mich jetzt gut? Wir hören dich hervorragend. Alles klar. Ich kann gerne einen kurzen Abriss machen, so vier, fünf Minuten, wenn das jetzt gewünscht ist. Ich hatte dich genauso verstanden, dass wir einfach so einen kurzen Bericht einfach abliefern, was so los ist und was passiert und passieren wird in der nächsten Woche und so. Ja, genau. So hatten wir das ja gesagt. Gut, dann fange ich nochmal fang mit dem Aktuellen an. Der ist, das war ja vorhin schon angerissen, das Thema Plakateverteilung. Alex hat ja schon darauf hinverwiesen. Wir haben da eine Mail verschickt an die Mitglieder an die Kreisverantwortlichen und die Lagerverwalter. Wir haben mit allen drei Parteien Rücksprache, sind da äh, ja, zum Teil Rücksprache äh, gegeben, zum Teil Informationen verteilt, äh, wo wie das alles vonstatten gehen wird, Bedarf bei der Verteilung. Ist, äh, die Infos gibt es auch auf der Wiki-Seite, die wir sehr erweitert haben, da in dem Bereich Plakate Werbemittel, da sind Infos zu den Dezentrallagern, ihr findet die jeweiligen Ansprechpartner, Hinweise zum Plakatieren. Bitte, bitte alle beachten und nochmal durchlesen. Ähm, es gibt ein How-to-Werbemittel, was Alex nochmal eingefügt hat, weil wir gemerkt haben, dass diese Frage ganz, ganz oft kommt, äh, wie das denn mit den Werbemitteln im Landesverband läuft und wie man die bekommt und wo überhaupt und was es mit diesem Shop auf sich hat. Äh, hier auch nochmal die Anmerkung, die aber auch auf der Wiki-Seite steht, dass ähm, es sich bei dieser bei diesem Auto und diesem Hinweis jetzt nicht um die Werbemittel handelt, die der Landesverband für den Wahlkampf schon zur Verfügung stellt und die auch kommen. Also das ist alles, was darüber hinausgeht, was ihr sonst noch bestellen wollt. Das, da hat Alex halt dieses Auto fertig gemacht. Wir haben die Plakatier-Apps äh, auf der Wiki-Seite verlinkt, damit ihr auch fleißig alle eure äh, aufgehängten Plakate da bitte eintragt, damit ihr dann auch kein Problem habt, wenn ihr die wieder abhängen wollt. Ähm, dann sind die Doodles da auch nochmal verlinkt. Es ist eine plakatier Plakatierhilfebörse. Haben wir auch eine Unterseite eingerichtet ähm, für die Kreise, die vielleicht da Hilfe brauchen oder für die Leute, die einfach gerne plakatieren und auch anderen Kreisen gerne helfen möchten, um jeweils die Anfrage und das An oder Nachfrage und Angebot zusammenfinden. Äh, haben wir äh, diese plakatier Plakatierhilfebörse ins Leben gerufen. findet ihr wie gesagt auf der Wiki-Seite. Auf der Unterseite Plakate Werbemittel findet ihr den Link dazu. Ich verweise gerne noch mal an der Stelle auf die Sprechstunde morgen um 19 Uhr, die wieder stattfindet, wo ihr dazu gerne noch mal Fragen stellen könnt oder auch sämtliche anderen Fragen, die euch so auf der Seele brennen. Äh, Im Nachhinein, aber im Anschluss an die Sprechstunde, die reguläre wird, eine Sprechstunde für die Kreisverantwortlichen oder die Kreiskoordinatoren. Da haben wir Ansprechpartner gefunden in den einzelnen Kreisen. Da wird jetzt auch regelmäßig ein separates Mumble nochmal stattfinden mit dem Thomas zusammen. Morgen um 20 Uhr ist der erste Termin. Es folgen da weitere. Ähm, dann Entschuldigung, ich bin wert. Danke. Ähm, dann haben wir heute auch mal wieder ein bisschen aktiver den Berti Account auf Twitter. Jetzt mal wieder da die Infos auch alle drüber gehauen. Das werden Auch äh, zukünftig wieder mehr machen. Ihr bekommt dann heute oder morgen, wahrscheinlich eher morgen, äh, die wöchentliche Terminmail mit den äh, Terminen für die Folgewoche. Äh, ja, die Wahlparty ist jetzt da, sind so die Grundzüge auch gelegt. Die wird hoffentlich äh, im Zack dann sein. Da kümmert sich die Vaku federführend drum und ist da dran, äh, das schon mal vorab. Ja, äh, dann. Ja, das war es eigentlich soweit erstmal, was ich an Info geben kann. Und es waren jetzt vier Minuten und ich mache mal Schluss. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Gut, dann würde ich dieses Ticket jetzt erstmal für behandelt ansehen. Gibt es dazu Widerspruch? Nee, behandelt ist es nicht. Also der Antrag war ja auf eine ordentliche Evaluation. Und äh, ich weiß nicht, wie das meine Kollegen sehen. Aber haben wir vor, eine Evaluation zu machen? Können wir eh nur frühestens nach Wahlkampf machen, also, äh... Ich weiß nicht, ob das irgendwas bringen soll, ja. äh, mitten im Wahlkampf. Also, unter Evola... Evola... Evola... Ah, Gottchen. Avalababa. Genau, Evolution. ihr wisst, was ich meine. Ja, äh, Verstehe ich halt irgendwie auch ähm, eine schriftliche äh, Analyse der gesamten Situation und ähm, die macht ja erst Sinn, wenn wir damit durch sind. Was ich mir halt wünschen würde, wäre eben mehr öffentliche äh, ja, Kommunikation. Also so einmal die Woche, das hatte ich auch eben mit dem Alex besprochen, dass wir so ein bisschen die Daten sammeln, was gerade so passiert, was noch kommt äh, und das ein bisschen auch redaktionell äh, aufarbeiten und die Mitglieder halt alle informieren, ähm, wie das jetzt mit Carsten über die Plakate und wir mit den Themenflyern und so, dass das nicht immer unbedingt in der in der Vorstandssitzung besprochen werden muss. Und dann sparen wir nämlich hiermit ein bisschen Zeit, um andere Sachen zu machen. Genau, das wäre nämlich meine Bitte gewesen, dass man vielleicht neben dem Twitter-Account den äh, Newsletter, der regelmäßig rausgehen sollte, vielleicht wiederbelebt, dass wir nicht dann ja. schickt. Also das wäre schon was für die NRW-Info, weil äh, nicht alle sind auf Twitter und nicht alle sind zeitlich dann äh, auch auf Twitter und gucken, was die Berti gerade twittert. Äh, bei dem Mail auf einer NRW-Info kann man sich das abends in Ruhe nochmal durchlesen. Ja, dem kann ich mich echt nur anschließen, das wäre echt schön. Okay. okay. Wäre das okay für die Berti-Säusken, äh, Alex, Claudia oder wer sonst noch da? Äh, Britta ist noch da, Dummfilm. Ähm, ich würde euch da auch gerne bei helfen, ähm, das zu formulieren. Also wenn ihr mir irgendwie so die Daten und die Texte oder was äh, grob in Stichworten ähm, zuschickt einmal die Woche, da können wir uns irgendwie auch auf den Tag einigen, dann fasse ich das zusammen. Äh, ich kann, äh, wie gesagt, oder die Sachen, da haben wir heute im Grunde auch äh, mit angefangen, einfach die Dinge sowohl über Mails als auch über die Wiki-Seite als auch über Twitter einfach zu kommunizieren. Also das ja. ist, ist eigentlich genauso erfolgt und würde ich auch sagen, dass wir das in der Folgezeit auch einfach so weitermachen, egal wo wir irgendwelche Infos eintragen, dass wir dann über sämtliche Kanäle das machen, die da zur Verfügung stehen. Also jetzt genannt nochmal E-Mail, Wiki-Seite und den Twitter-Account. Facebook hatten wir auch überlegt. Allerdings ist die Seite, die Berti-Seite, natürlich nicht sehr hoch frequentiert. Das haben wir gestern festgestellt. Also da auch überlegt, ob es Sinn macht, das jetzt so großartig zu bespielen. Äh, aber ich denke, dass die eben genannten Sachen auch eigentlich ausreichend sein dürften. Und ich bin vollkommen bei dir, Paki, dass äh, Twitter nicht ausreicht. Da habe ich mich dann auch eben zu äh, unkonkret ausgedrückt, äh, ähm, weil natürlich nicht jeder bei Twitter ist. Und jeder kennt sich wahrscheinlich selbst und hat so sein präferiertes Kommunikationsmedium. Außerdem ist Twitter flüchtig. Jo. Ja, super. Ich also wenn ihr da Hilfe braucht, sprecht mich einfach an. Wir wollten ja eh nochmal telefonieren, soll ist es, dann können wir das dann nochmal in Ruhe Mach Machen wir. Ich hätte noch eine Frage und äh, zwar, ähm, gibt es etwas, wo ihr sagt, da bräuchtet ihr Hilfe im Moment? Wo wo es? Also gibt es überhaupt was, was hakt oder und wenn ja, was? Ähm, was wir brauchen könnten, wären äh, ein paar Windows-Administratoren, die dem Timmy vielleicht mal äh, unter die Arme greifen können. Okay. Vor Ort? Entschuldigung, mal ja, bitte. Also ihr braucht die vor Ort, um irgendwelche ja, Kisten aufzusetzen. Haben wir haben hier die Rechner äh, für die Arbeitsplätze, allerdings sind die, also da ist Windows XP drauf, also Windows Administrator ist natürlich zu unkonkret, also Windows XP ist da drauf, die müssten halt noch ähm, so eingerichtet werden, dass da Benutzerkonten geführt werden, netzwerkfähig, äh, die Treiber werden installiert und so weiter. Also nächste Woche soll das stattfinden, aber es wäre vielleicht gut, wenn da hier auch jemand, der schon äh, sowas gemacht hat, sich vielleicht auch mal melden könnte, weil auch nach der Einrichtung Bedarfs dann einer Pflege und äh, in der AG-Technik sind halt nicht ausreichend viele Windows-Administratoren mit einem ausreichenden Know-how auch da. Ist denn hier den spontan, spontan schon... Bisher haben wir den Timmy, der das macht und der x bank hatte sich heute gemeldet, der hat wohl auch äh, Windows-mäßig da Ahnung. Aber es wäre natürlich toll, wenn noch mehr kommen. Ist denn spontan jemand hier, der sagen würde, ja, da könnte ich helfen? Wie sie alle hier schreiben. Okay, wollen ich wir habe das? gerade mal eine ganz blöde Frage. Also das sind ja relativ viele Arbeitsplätze. Werden die danach eigentlich dann auch personell besetzt sein? Oder ähm, ja, macht das also einfach eine blöde Frage? Ähm, klar, Also wenn wir die Leute hier auch beschäftigen können, also an äh, Material ranbringen können, dann können wir die auch beschäftigen. Also ähm, wir haben immer äh, die Möglichkeit, äh, Leute einzusetzen und sei es dafür, dass die Vernetzung einfach ein stärkeres Maß angekurbelt wird. Ähm, das, ist nee, das, das, ist, das ist das ist jetzt gar nicht die Frage. Also dass da Aufgaben da sind, das ist mir schon klar. Gibt es denn da eben äh, bereits auch das Personal, was in, in den Startlöchern ist? Weil also Ähm, ich habe den Eindruck, dass wo, wo wirklich noch Unterstützung gebraucht werden kann. Aber ähm, ja, wo konkret kann man denn da helfen? Weil da kam jetzt ja relativ wenig von euch, sondern nur so ein allgemeiner Aufruf. Naja, ich werde nicht äh, Personal reinschaffen, wenn quasi die Maschinerie noch nicht steht, also das bringt nichts. Ähm, die meisten Leute haben ein sehr kurzfristiges Zeitpensum, das heißt, äh, die Leute haben eine Woche Zeit, die wissen eine Woche vorher, dass sie die nächsten zwei Wochen mal Zeit haben. Wenn ich jetzt äh, für äh, in vier Wochen frage, das bringt relativ wenig. Also ich glaube, dass wir einfach erstmal gucken sollten, dass hier die Technik steht und dann... Äh, wenn wir ganz aktiv sagen, hier, da und diese Aufgaben sind da, bitte kommt vorbei, bitte helft uns, bitte opfert euch äh, mal auf für drei, vier Stunden und greift uns hier unter die Arme. Ja, das ist eigentlich aber das, wo ich genau einen völlig anderen Eindruck habe. Ähm, also bevor das jetzt hier wieder als Kritik ver verstanden wird, ne, es, es liegt mir nicht daran, ähm, irgendwie zu mäkeln oder zu nörgeln, auch mit dem ganzen Antrag verfolge ich, wie gesagt, das Ziel, mich erstmal zu informieren wie gut der Wahlkampf vorankommt, und zwar detailliert im Abgleich mit dem vorgelegten Wahlkampfkonzept. So. Und ähm, es ist dabei seit der letzten Woche einiges zutage getreten. Ich bin inzwischen ein bisschen schlauer als zuvor. Ähm, und was ich nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch auf... Ähm, der Landesebene und auch äh, bei der Wahlkampfkoordination ganz klar abzeichnet, ist, dass es einfach äh, viel zu wenig Leute gibt auf allen Ebenen, die sich einbringen und mithelfen. Ich habe mit dem Piratenschlumpf gesprochen, der ja in Nordrhein-Westfalen äh, federführend die Wahlprüfsteine bearbeitet. Und ähm, der hat äh, noch nicht mal Kapazitäten, um äh, die bearbeiteten, Prüfsteine in ins Wiki zu transferieren, damit die jeder lesen kann. Ne? In dem Pad, wo die bearbeitet werden und auch wo die archiviert sind, da muss man sich halt anmelden. Ähm, und es wäre einfach viel einfacher, wenn das möglich wäre, aber noch nicht mal diese halbe Stunde steht da irgendwo zur Verfügung. Und da denke ich, ähm, dass es eine gute Idee wäre, wenn sich der Vorstand vielleicht mal Gedanken machen würde, wie man einfach mehr Helfer gewinnt. Ja, also eine Kleinigkeit, ähm, die ich ähm, heute mit der äh, Britta Stefan gemacht habe, ist, äh, wir haben gerade eben kurz vor der Vorstandssitzung nochmal einen Podcast aufgenommen, wo wir dann auch nochmal ähm, ja, einen Unterstützungsaufruf gemacht haben, sowohl für die Kreativen, für die AGEOA, als auch ähm, für die Wahlkampfkoordination und für die Wahlkampfzentrale. Ähm, ja, vielleicht bringt das ja zumindest ein bisschen was, wenn das. Ich würde gerne noch ganz kurz was zu dem sagen, was Radwert angemerkt hat. Ja, das ist vollkommen richtig, dass die bislang nicht in das Wiki eingetragen werden. Das Tool, was da irgendwie von Bundesebene kommen sollte, wo man die dann einfach einspielt und die Antworten dann hinschickt. Da hatten wir auch eine Rückfrage schon gestellt, ob wir die dann irgendwo hinschicken sollen, dass die die irgendwo zentral auch für alle anderen Landesverbände jetzt nicht nur für NRW verfügbar machen, Da ist leider bislang wenig Rückmeldung gekommen. Und ich möchte an der Stelle, weil sich das eben so ein bisschen äh, so anhörte, als äh, wenn da noch nicht mal irgendwie äh, Kapazitäten wären, um die Sachen ins Wiki zu stellen. Also ich möchte an der Stelle sehr dankbar darauf hinweisen, auf die Arbeit von dem Piratenschlumpf. Es ist meines Wissens nach noch kein Wahlprüfstein äh, über die Deadline äh, gerissen worden oder so. Wir haben alles äh, bislang so geliefert, was äh, jetzt auf... Was irgendwie auch natürlich dem ausgedachten Konzept sicher geschuldet ist, dass das alles rund läuft und dieser letzte abschließende Schritt, die Sachen dann ins Wiki zu packen, ja, äh, kann man kritisieren, äh, ist richtig. Und äh, Radbert, wenn also wenn du die Zeit und die Kapazitäten hast, äh, lade ich dich auch herzlich gerne ein, das äh, auch gern zu übernehmen. Radbert, würdest du das Angebot annehmen? Ja, also ich finde auch, es bringt uns äh, keinen Schritt weiter, wenn wir jetzt irgendwie äh, rummosern und die ganze Zeit nur drauf rumhacken, was äh, vielleicht nicht so gut läuft. Das ist äh, in Teilen nicht dem äh, Verstand geschuldet, sondern einfach den personellen Ressourcen. Die Tage haben halt eben nur 24 Stunden und ich finde, es machen alle im Moment wirklich einen ganz großartigen Job und leisten echt großartige Arbeit. Äh, wir brauchen schlicht und ergreifend Leute. Also ne, Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr Zeit habt, äh, euch aktiver im Wahlkampf äh, einzusetzen in bestimmten Bereichen und sei es halt irgendwie nur mal eine halbe Stunde zwischen drin oder so. Meldet euch ähm, bei den unterschiedlichsten Leuten, ähm, sei es jetzt Wahlkampfkoordination, AGÖA, den Kreativen. Die Technik kann Hilfe gebrauchen. Ähm, meldet euch einfach. Traut euch. Äh, dabei ist keiner, sondern wir freuen uns. Ähm, nichtsdestotrotz muss ich kurz, also ich habe das von Radwert jetzt tatsächlich nicht als Genörgel und Gemosa wahrgenommen. Ähm, das sind alles sehr gute Fragen, die da gestellt worden sind. Ja, es war jetzt explizit eine äh, Sache jetzt oder primär das zu den Wahlprüfsteinen, diese Anmerkung. Äh, ich wollte das auch einfach nur gerade gerückt äh, haben. Ich habe das auch jetzt nicht als Kritik von ihm verstanden. Ich wollte nur, das hörte sich so ein bisschen an, als wenn wenn das bei den Wahlprüfsteinen irgendwo wirklich richtig hakt. Und das kann ich so nicht bestätigen, auf keinen äh, Fall. Ich äh, würde der Britta dann gerne noch einmal die Möglichkeit geben, sich zu äußern, weil die auch noch einen Punkt hatte, den sie gerne ansprechen wollte. Britta, also unsere Büro. Leitung, eine der Büroleitungen hier in der Berti. Guten Abend zusammen. Es geht um das Thema ähm, der Putzkraft, die wir in der Berti beschäftigen, weil in diesem äh, Tool vom Radberg ja gestanden hat, dass wir ähm, keine öffentliche Ausschreibung gemacht hätten. Das möchte ich ganz klar widerlegen. Also wir haben erstmal nur Zettel geschrieben, wir wollten da keine großartigen Aufwand stellen. haben gesagt, jemand, der in Düsseldorf wohnt oder in der Nähe ist, der wird da sich drauf melden. Wir haben also sowohl in der Berti als am Gebäude von der Berti und auch im Umkreis überall was hingehängt und haben das auch so kommuniziert. Da hat sich allerdings gar niemand drauf gemeldet. Dann habe ich das Ganze erweitert und bin dann noch weiter herumgegangen und habe also bis hin zu meinem Wohnort äh, Zettel aufgegangen hab gesagt, dann kann ich jemanden hinfahren, wenn sich da jemand meldet. Das ist dann auch, ähm, eine Person hat sich dann da gemeldet, die ist dann für einmal kurz gekommen, zwar eine Probe. Ähm, dafür ist sie auch nicht entlohnt worden, weil wir sind dann äh, auseinandergegangen, weil auf beiden Seiten hat das nicht geklappt. Ja und dann haben wir eine öffentliche Ausschreibung gemacht über das Arbeitsamt und ähm, da ist es dann wirklich so äh, gewesen, dass ich an, also an manchen Tagen bis zu 50 Bewerbungen äh, hatte, sowohl per E-Mail als auch per Post als auch äh, per Telefon und ähm, ich konnte also gar nicht alle zurückmelden, ich habe also nur die hartnäckigen quasi zurückgerufen und äh, versucht aus denen herauszubekommen, wer den tatsächlich diesen Job machen konnte. Denn obwohl ich es reingeschrieben hatte, was beim Arbeitsamt stand, ähm, ist denen dann erst aufgefallen, dass es rein eigentlich ums Kloputzen geht. Und äh, bei den Bewerbern hörte ich aber einigen auch heraus, dass es wohl Piraten waren. Und die haben dann aber auch gesagt, nee, also Kloputzen, so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Also nur an dieser Stelle, ich glaube, wir sind da einen richtigen Weg gegangen, dass wir alle da einbezogen haben, den Herrn, den wir jetzt haben. Das ist ein wirklich sehr Tüchtiger, der vorher schon mal am Flughafen gearbeitet hat und also wirklich Ahnung vom, gerade von der Hygiene hat und hält sich an die Regeln und ist auch sehr flexibel, kommt uns sehr entgegen. Also im Moment sind wir zufrieden. Ich wollte es nur richtig stellen, dass es eben keine von uns Entscheidung war, wen wir da einstellen. Okay, vielen Dank, Britta. Gut, dann frage ich, gibt es denn noch irgendetwas zu sagen zu diesem Ticket, zu dem Punkt? Ich würde den Radbett, Ich bitte den Radbett oder äh, ich, ich würde mich freuen, wenn wir morgen zu dem Thema Wahlprüfsteine nochmal telefonieren könnten. Und würde das jetzt gerne an der Stelle auch dann beenden. Ich, ich kann, ich weiß von anderen Dingen, was auch der Radwert vielleicht mitunter gemeint hat, aber ich glaube, das ist keine Sache, die man jetzt hier in der Vorstandssitzung groß weiter diskutieren muss. Äh, und vielleicht telefonieren wir einfach morgen. Ja, das finde ich auch total super, wenn ihr euch da direkt mal austauschen würdet. Okay, dann frage ich mal in die Runde, was wir jetzt mit dem Ticket machen. Also eine Evaluation, wie sie da drin angefordert, an, angefordert wird, können wir ja abstimmen. Gut, dann können wir das abstimmen. Dann fange ich mal oben an. Halt, an, halt. halt. Ähm, ja, können wir, aber was ist mit dem zeitlichen Rahmen? Und wann? Gut, das ist eine berechtigte Frage. Also ich würde es ungern jetzt machen. Tito. Jens? Was meinst äh, du? Jetzt, jetzt evaluieren oder jetzt abstimmen? Jetzt evaluieren. Wie ich eben gesagt habe, ich sehe nicht, dass wir Zeit, Ressourcen dafür haben um jetzt eine Evaluation zu starten, die ihren Namen wert ist. Ja, aber wenn wir darüber abstimmen, sollten wir dann vielleicht den Zeitrahmen festlegen, dass es dann eben nach den Wahlen im Herbst oder so dann passiert. Wie viel Sinn macht das, das jetzt abzustimmen ohne Ansprechpartner und jemand, der das wirklich dann auch verbindlich macht? Wir können es ja beschließen wenn es dann nachher keiner macht oder sich keiner zuständig fühlt, dann brauchen auch nichts. Auch ein sehr guter Einwand. Es macht aber auch keinen Sinn, dieses Ticket jetzt genauso wie diverse andere wochenlang mit sich mitzuschleppen. Ja, dann müssen wir, also Zeitpunkt können wir bestimmen. Ähm, wer, die, wer soll die denn machen? Jemand, der betraut war mit dem Thema? Wäre wahrscheinlich vorteilhaft, oder? Ich wollte gerade sagen, vielleicht einfach mal fragen, ob die sich denn vorstellen könnten äh, oder wer sich es denn vorstellen könnte, ähm, dann irgendwie nach den Wahlen im Herbst äh, sich dann um eine Evaluation zu kümmern. Ich für meinen Teil, äh, ich für meinen Teil äh, muss sagen, dass der 22.09. eigentlich für mich äh, die Letzte Deadline ist, weil ich auch dann gerne äh, nicht mehr Urlaubssemester machen würde, sondern gerne mal wieder meinem Studium nachgehen würde. Also ich kann, wir, wir können sicher einzelne Stichpunkte, wo es äh, Verbesserungspotenzial gibt, ähm, anmerken, der Äh, es ist halt schade, der Andreas hatte sich da halt sehr äh, für verantwortlich gezeigt mit Dokumentation, Controlling, da und wollte hier Umfrage, dort und dies und das alles machen. ist halt schade, dass das nicht äh, bislang passiert ist, aber ich denke auch gerade, dass in, in diesem Augenblick es äh, sehr, sehr wenig Sinn macht, weil wir gerade eben festgestellt haben, dass wir allein für die jetzt anstehende und äh, zu erledigenden Arbeiten schon zu wenig Leute gibt. Und jetzt vermeintlich die Menschen, die im Moment aktiv, wirklich aktiv sind, noch mit einer Evaluation und solch einem bürokratischen, sage ich jetzt mal, Kram. Okay, warte, mal, warte, sind, warte, warte, warte, warte, wir wollten ja nur wissen, ob einer von euch da irgendwo helfen könnte. Du sagst, 22.9., 23.9. ist Stichtag für dich, danach würdest du uns nicht weiter, also nicht in der Intensivität zur Verfügung stellen, richtig? Ich kann gerne, wie gesagt, äh, erkläre mich gerne drei Eckpunkte, wo ich sehe, das hätte besser laufen können und das oder so quasi so Tipps für den nächsten Wahlkampf oder was sollte besser laufen gerne machen oder mich da mit einbringen, aber dass man da jetzt ein seitenlanges Evaluationsberichtswesen irgendwie hochzieht, weiß ich nicht. Ich weiß halt auch nicht. Ich würde dann vor allem euch bitten, wenn ihr das haben wollt, dass ihr ganz, äh, dass wir uns das eine Vorlage hereingegeben wird, was da alles rein soll. Ich übernehme es gerne. Also ich kümmere mich darum, dass es sowas äh, im, im Nachlauf des Wahlkampfs gibt und äh, ich habe auch schon beim äh, letzten Wahlkampf zusammen mit dem Lukas mich hinterher hingesetzt und äh, wir haben da rückblickend geschaut, was haben wir gemacht und, und was hätten wir besser machen können. Also werde ich das bei, bei diesem Wahlkampf gerne auch im, Nach im Nachlauf machen. Ich beteilige mich dann gerne oder helfe ich oder so, gebe da gerne auch Input dann mit rein. Ich werde da deinen Input angewiesen sein, geht's gar nicht. Gut, Ali, jetzt hast du Zeitpunkt und verantwortlich. Okay, hört sich doch gut an. Wollen wir das denn jetzt abstimmen? Jupp. Okay, dann fange ich bei mir an. Ich bin dafür. Christian? Ich auch. Jens? Ja. Carsten? Jupp. Daniel? Ja. Maja? Jupp. Haki? Jupp. Sasa? Jawohl. So, damit ist dem Antrag stattgegeben und ja, dann können wir direkt weitermachen mit den Flummis. Carsten, du bist doch jetzt auch anwesend. Ja, also, halt. es geht um die Ticketnummer 84584 Flummis. Antragsteller Markus von Kreller. Ja, ja haben wir zurückgestellt für heute. Ähm, da hatte ich ja darum gebeten. Ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe mir mal das Bild angeguckt, was dabei war. Mich persönlich überzeugt es nicht so sehr und ich weiß nicht, wer es war, Paki oder Jens, einer von euch beiden, hat mir das gesagt, euch auch nicht. Ich würde einmal kurz mit euch darüber sprechen wollen, auch gerne mit den Zuhörern, ob wir das machen. Ähm, aufs Budget nehme ich dabei jetzt erstmal keine Rücksicht. Ich glaube, wir haben dafür noch genug. Gehen wir einfach mal davon aus, wir haben genug Budget. Jetzt ist die Frage, ob wir dieses Werbemittel möchten. Also ich muss für mich jetzt sagen, dass ich das als Werbemittel sehr unattraktiv finde. Ich auch. Ich kann auch auf Lumissa Dito. Ja, es äh, legt auch so ein bisschen ähm, den spöttischen Spruch da nahe, dass wir halt rumtitschen oder dass wir irgendwie äh, wechselhaft sind. Also, ich halte es einfach nicht für ein gutes Transportmittel von unserer CI. Ich möchte auch nicht, dass wir als Partei mal gegen die Wand geworfen werden. Äh, Alex und Thomas sind noch im Sprechen. Habt ihr was zu sagen? Hallo? Alex, ha Thomas? Verschieb die doch mal. Ich glaube, die sind noch in den Eben drin. Jetzt wollte er gerade was sagen. Ehe. Eh. Vielleicht wollte er auch sagen, dass er nichts sagen wollte. Ähm, Wie sehen, wir sehen das in die Zuhörer mit den Flummis? Ist okay. ja jemand, der die total gerne haben will. Dann möge er bitte, bitte jetzt sprechen oder für immer schweigen. Okay, das sieht dann mehr nach schweigen <lacht> aus. Sind <Das lacht> ja total beliebt, die Flummis. Ja, weg damit. Jo. Jo. Gut abstimmen. Gut, dann fange ich von unten an. Sasa. Dagegen. Paki. Dagegen. Maya. Dagegen. Daniel. Dagegen. Carsten. Dagegen. Jens. Jens. Auch dagegen. Christian. Dagegen. Ich bin auch dagegen. Damit ist dieser Antrag abgelehnt. So, dann geht es weiter mit Anträgen an den LAFOR. Da geht es um Direktkandidatenbudget Leverkusen und Rheinisch-Bergischer Kreis. Benutze. Äh, Goxie, du bist ja schon da. Ja, Rheinisch-Bergischer Kreis und Leverkusen konnten keine Direktkandidaten aufstellen. Kein Direktkandidat, kein Direktkandidatenbudget ist meine Meinung. Gebe ich dir in Teilen. Ähm, wenn der rheinisch bergische Kreis sich überlegt, er möchte keinen aufstellen, dann ist das in Ordnung. Ähm, Den Leverkusenern würde ich das Geld gern trotzdem für den Wahlkampf zur Verfügung stellen, aus Gründen. Aus welchen Gründen? Dass die es nicht selber verkackt haben. Das ist sich, also es ist unter egal, die haben keinen Direktkandidaten und damit steht denen meiner Meinung nach kein Direktkandidatenbudget zu. Es ist sachlich, hast du recht, also wirklich rein vom emotionslosen Sachlichen, ähm, emotional würde ich denen gern trotzdem das Geld geben. Ja, es gibt auch ganz harte sachliche Gründe, Ähm, denn es ist ja nun mal ein bekannter Fakt, dass ein Direktkandidat äh, in einem Wahlkreis seinen Zweitstimmenanteil äh, steigert. Das äh, ist, glaube ich, fast immer so. Da gibt es auch Statistiken drüber. Und auf diesen Vorteil müssen wir jetzt in dem Wahlkreis verzichten. Dann ist es doch eigentlich angebracht, in andere Aktivitäten hochzufahren und dieses Defizit aufzufangen. Ja, aber auch da würde ich jetzt gerne wieder so verfahren, auch wenn wir bis jetzt das heute nicht so gemacht haben, dass man nicht einfach nach oben springt und reinquatscht. Fände ich gut, haben wir die letzten Wochen so gehalten, wenn wir das heute wieder so machen. Oh, jetzt hast du mir vorgegriffen. Das wollte ich jetzt gerade auch gesagt haben. Gibt es denn aber dazu noch Stimmen von meinen Kollegen? Außer von Jens. Nö. Also ich, bin, ich weiß nicht, ich stehe dem ganzen relativ emotionslos gegenüber. Um, ja. Also wenn sich ein Kreis wirklich nicht auf einen Direktkandidaten einigen kann, wie Jens schon sagte, dann weiß ich nicht, ob die das dann kriegen müssen. Andererseits, bei Leverkusen hatten sie sich ja geeinigt, immerhin. Also auf sachlicher Ebene gebe ich den Goxi auf jeden Fall recht, aber ich bin da auch ganz bei Jens, was Leverkusen zumindest anbetrifft. Ja, der keinen Wahlkampf machen will, braucht kein Geld für einen Wahlkampf, können wir anders benutzen. Allerdings, Leverkusen und Köln, ich weiß nicht, was es Köln 1 oder 4 oder so war, die können nichts dafür. Genau. Okay, wollen wir das denn zur Abstimmung... Daniel, zu eine Schweigeminute? Daniel? Was? Du hast doch gerade geschrieben, ich hätte ja. jetzt auf die Schweigeminute gehofft. Das kam ja nicht von mir. So. Gut, wollen wir den Antrag zur Abstimmung bringen? Dann müssen wir aber... <lacht> das das nehmen wir <lacht> sich nicht... <lacht> Wir stimmen den einfach so ab, wie er ist, und unsere Konsequenzen ziehen wir dann daraus. Okay. Gut, also doch abstimmen. Ja, dann fange ich mal bei mir an. Ich bin dagegen. Christian? Dafür. Jens? Dagegen. Carsten? Dagegen. Daniel? So, dagegen als ah, jetzt. Ich hab's gerade immer im Kopf verdreht, Entschuldigung. Auszahlen ist dagegen. Dann bin ich dafür. Okay, Maya? Dagegen. Haki? Dagegen. Sasa? Dagegen. Gut, dann ist dieser Antrag abgelehnt. So, und halten wir uns jetzt noch über den Rheinischen Bergischen? Stellen wir den gleichen Antrag für den rheinisch Bergischen? Also, dass das nicht. Nee, ich würde gern einen anderen Antrag haben, und zwar, dass der Wahlkreis Leverkusen oder Köln 4 oder wie auch immer er jetzt heißt, nicht das direkt das, ähm, direkt Kandidatenbudget bekommt, sondern ein zusätzliches Budget von 100 Euro und der reine Sperrgeschwindigkeit. Hey, dann hätten wir aber den einen jetzt zustimmen. Das stimmt. Um ähm, das so rumzumachen, hey, du hättest vielleicht die Idee vorher mit uns teilen sollen. Ich habe mhm. hab auch andersrum gedacht eigentlich. Ja. Ha, das war doof. Naja, jetzt ist es so abgestimmt. Genau. Ja, machen uns uns wieder kompliziert. Also du möchtest den Antrag stellen, dass äh, beide weggenommen werden und dafür das äh, VKV oder das Ja, das geht aber nicht Jens, das ist kein VKV, ne? Das ist ein KV. Nein, das ist kein VKV. Das ist das ist ja Leverkusen und Köln X. Also das ist das ist ein Wahlkreis und die diese Direktkandidatenbudgets sind Wahlkreisbudgets. Und das sind ja extra keine Kreisgrenzenbudgets. Fuck. Deswegen kannst du jetzt nicht sagen... Wir hätten das vorher diskutieren sollen. Ach, Sprechen hilft manchmal. Und dann hat der Goxi ja recht. Och, <lacht> Leute. Ich habe jetzt komplett anders gedacht. Verdammt. Nö. Ist doch egal. Ähm, wenn wir jetzt den anderen Weg weitergehen, dass wir jetzt sagen, reine Spergische, wenn die nicht Wahlkampf machen wollen, mit den Direktkandidaten ziehen wir es da wieder ab und lassen es einfach bei Leverkusen und Köln X, so wie es ist. Yep. Ja, So, ich, ich sehe seh jetzt gerade den Bickel. Bickel, ich willst du was sagen? Ich hätte noch einen Vorschlag zum Verfahren, was äh, Köln 4, Leverkusen 1 angeht. Ähm, es gab dort ja einen von der Versammlung gewählten Direktkandidaten, der aus formalen Gründen jetzt nicht äh, den Job machen kann. Es wäre doch die Möglichkeit, dass dieser mehr oder weniger Direktkandidat das Geld trotzdem verwaltet, sage ich mal, und managt. Nö. Hätte er so auch nicht. Hey, sag nicht so schnell, nö. Das, ähm, wer soll es denn sonst machen? Es muss ja irgendjemand machen, der auch in diesem Kreis aktiv ist. Und das ist ein Wahlkreis. Das ist nicht KV Köln oder VKV Leverkusen, das ist grenzübergreifend. Das heißt, die Idee, dass derjenige, der da gewählt wurde oder eine Vertrauensperson, die auf der Versammlung gewählt wurde, das macht, ist schon nicht schlecht. Weil sonst gibt es da keinen anderen, der von so einer Versammlung gewählt werden konnte. Ja, das finde ich eigentlich auch ganz gut, dass da, da, da jemand die Verwaltung des Geldes übernimmt. Okay, anhand deiner Erklärung, Carsten, würde ich dem dann doch zustimmen. Und das, war jetzt, das war jetzt Ach. zu kurz gegriffen von mir, sorry. Und wir reden jetzt über 100 Euro. Realistisch kannst du da ja, 200.000, 3.000 Flyer von kaufen oder sowas, wo du noch ein bisschen nachflyern kannst. Das sind keine Unsummen. Das ist jetzt viel zu viel Zeit, die wir hier verbrauchen dafür. Okay, tatsächlich hätten wir diesem Antrag zustimmen sollen. Können. Gut, aber es scheint, dass wir das etwas falsch verstanden haben. Ja, wieso denn? Ist doch alles gut. Wir müssen doch jetzt nur sagen, Rheinisch-Bergische will nicht und nehmen wir zurück. Ich würde gerne mal sozusagen. Ja, okay. okay. Der Rheinisch-Bergische Kreis ist nicht geschlossen gegen den Bundestagswahlkampf. Die ähm, Bergisch Gladbacher haben sich ähm, größtenteils gegen den Bundestagswahlkampf ausgesprochen. Umso schwerer haben wir es in den Außenregionen. Da möchte ich doch Aufmerksam machen. Danke. Okay, danke für die Info. x du bist auch noch oben. Ja, ich hätte jetzt auch aus äh, Sicht des Schatzmeisterteams gefragt, wenn ihr irgendwie beschließt, dass das Budget bei irgendjemand bleibt, dann bitte vielleicht mit in den Antrag reinschreiben, wer es verwaltet Habt ihr im Prinzip schon erfasst, nur dass wir das haben, weil wir haben das halt bis jetzt so gehalten, dass es im Prinzip mit den Direktkandidaten dann geklärt wird. Nur da gibt es ja jetzt dann in den Fällen keine. Okay, das wäre in dem Fall der Babak, oder? Jo. Okay. Soll man nicht einfach sagen, dass der Babak für den Wahlkampf ein Budget von 100 Euro bekommt und gut ist? Was er bitte in diesem Wahlkreis einsetzt, wo er gewählt Ja, er ja, ta hat tatsächlich ein zweckgebundenes B für diesen Wahlkreis. Da wäre ich auf jeden Fall dafür. Und Claudia schreibt es ja auch schon nieder. Kurze Anmerkung. Gerne. Ihr habt jetzt diese 100 Euro an die Wahlkreise ausgezahlt. Und jetzt gebt ihr dem Leverkusen, Köln, V Köln 4 nochmal 100 Euro. Seid ihr euch darüber bewusst? Wir haben die nicht ausgezahlt. Das sind Budgets, die abgerufen werden können. Ja, wenn ihr aber jetzt nochmal ein extra Zusatzbudget für Köln, Leverkusen Machen wir nicht. Machen wir nicht. 200 Euro. Nein, darum geht's nicht. Machen wir nicht. Das ist Blödsinn. Es geht nur noch um reines jetzt das wenn äh, da ich schon aufgepasst. Das bleibt so bestehen, wie es ist. Wir werden Leverkusen und Köln nicht anfassen den, den rheinisch-bergischen Kreis da die 100 Euro nicht auszuzahlen. Das, ist doch, gar, das ist doch totaler Unsinn, der, der Antrag, der da steht. Die können ja. die das jetzt nicht trotzdem abrufen, das Budget? Können wir nicht einfach einen Go-Antrag auf erneute Abstimmung des vorherigen Punktes stellen? Ja, bitte. Moment mal. Dann haben wir nicht in der GO. Nee? Okay. <lacht> Wieso denn, Leute? Wir haben, doch, wir, haben doch gar nicht, wir haben doch gar nicht beschlossen. Wir können doch... Oh. Wir können das Budget trotzdem geben. Wir müssen doch gar nichts mehr beschließen jetzt. Eben, hey, wir Nein. haben doch beschlossen, dass wir es trotzdem auszahlen. Hallo. Wir haben doch gar nichts getan. Wir haben bisher einen Antrag von Goxi abgelehnt. Jetzt müssen wir uns nur noch darüber klar werden, ob wir dem reinen Spergischen Kreis die Möglichkeit nehmen wollen, diese 100 Euro abzurufen. Mehr nicht. Ja, genau. Das meinte ich. Und nur darum geht's. Ob ihr wollt, dass das zurückgezogen wird, alles andere bleibt beim Alpen. Fertig. Ja, also ich fand den Einwand, der gerade da aus dem Zuschauerraum kam, ähm, nicht ganz unberechtigt, äh, weil das betrifft ja meistens immer nur einen Teil der Leute, die da äh, dann keinen Wahlkampf machen möchten und deswegen dann eventuell da die äh, Aufstellungsversammlung da dann ähm, gesprengt haben, dass kein Direktkandidat gewählt wurde. Aber es gibt dort in dem Kreis mit Sicherheit ganz, ganz viele aktive Piraten auch. Ähm, ja, es ist Wahlkampf, da sollten wir nicht auf die 100 Euro dann achten und weil ein paar Leute da irgendwie äh, meinen, da was torpedieren zu wollen, ähm, das dann noch quasi damit zu unterstützen. Und die äh, Entschuldigung, das war ein demokratischer Beschluss, den eine Aufstellungsversammlung gefasst hat. Das äh, kommt mir jetzt hier so ein bisschen komisch rüber. Ja, es gibt Leute, die trotzdem da Wahlkampf machen wollen, aber der demokratische Beschluss des reines Kreises war es, keinen Direktkandidaten aufzustellen. Das waren nicht einfach nur ein paar Honks, die den die den äh, die den, den, den Wahlkampf torpedieren wollten, oder? Ja, aber das ist ja eine Diskussion, die äh, vielerorts geführt wurde. Darüber haben wir auch in Münster diskutiert, ob wir einen Kandidaten aufstellen sollen oder nicht. Äh, das hat zwangsläufig nicht unbedingt was mit der äh, Entscheidung zu tun, Wahlkampf zu machen. Ich würde gerne was dazu sagen. Es hat im rheinisch-bergischen Kreis eine AV gegeben. Es hat auch zwei Kandidaten gegeben und es konnte sich für keinen entschieden werden. Danach hat einer zurückgezogen und dieser Kandidat wurde nicht gewählt, der dann übrig geblieben ist. Es hat eine AV stattgefunden, sorry. Ja, habe ich doch gesagt. Also ich habe jetzt von Jens auch nichts anderes gehört. Also ich habe verstanden, dass eben ähm, der rhein kreis keine AV äh, haben wollte und keinen Direktkandidaten haben wollte. Nein, äh, er, hat, er hat eine AV gehabt und hat sich dort dafür entschieden, keinen Direktkandidaten zu wählen. So, okay. so. Damit wir jetzt nicht ewig diskutieren, Vorschlag von mir, wir, wir frieren das ein, in diesem einen Wahlkreis. Dieses Budget per Beschluss jetzt gucken... Ob es einen Verantwortlichen gibt, ähm, der das Geld verwalten kann dort, weil ich Xpec so verstanden habe, dass es einen Verantwortlichen geben muss und den haben wir im Moment nicht, weil wir es nicht an einen Direktkandidaten koppeln können. Wenn wir da was gefunden haben nächste Woche, dann geben wir das Geld wieder frei. So lange wird es halt eingefroren. Ähm, darf ich nochmal? Xpec. Xpec. Alternativvorschlag: Der Wahlkreis ist in diesem Fall identisch mit dem rheinisch-bergischen Kreis, dem normalen. Das heißt, wir könnten das einfach als quasi als add on aufs, ich weiß gar nicht, ob die in KV und in VKV sind, auf deren Budget aufrechnen, dass halt dann abgerufen wird, wenn das restliche Budget des Kreises komplett leer ist. Weil VKV. Ja, da du in dem Fall ja den Wahlkreis identisch hast mit dem mit dem normalen Kreis, äh, könnte man das einfach bei denen aufs Budget draufrechnen, da wäre das Problem nicht so, möglich, nicht so groß. Also Ähm, kann man so machen, ich bin im Moment noch für den Freeze äh, Wenn die anderen sich dagegen Also wenn die anderen sagen, wir schlagen es auf den VKV Oder KV drauf, wird es mir egal sein Ich bin dafür, das Budget bis nächste Woche Einzufrieren und eine Lösung zu finden Okay, wollen wir deinen Antrag also Verschieben Der ist ja noch gar nicht gestellt, ich habe ja einfach Nur mal ins Blaue rein formuliert Ja, der, der da jetzt steht, ist auf jeden Fall äh, äh, nee der stimmt ja nicht Nein, natürlich nicht ist ja immer genau. eure Diskussion angepasst worden. Also da steht ja jetzt noch Köln, Leverkusen, das ist ja falsch, nein, nein, die kriegen es schnell. ja so. Warte nochmal schnell. Claudia, der Beschluss ähm, ist einfach, der Landesvorstand beschließt, die Mittel für den rheinisch die, kann die Mittel für den Direktkandidaten des Rheinisch-Bergischen Kreises bis zur nächsten Vorstandssitzung einzufrieren und versucht eine Lösung zu finden oder einen Verantwortlichen zu finden, der die 100 Euro verwaltet erstmal so, dass wir es das erstmal einfrieren und dann nächste Woche wieder Vorlage und dann reden wir darüber, ob Freigabe, Weil, Person gefunden oder auf Kreis. Fertig. Okay, das hört sich doch perfekt an. Wollen wir das direkt zur Abstimmung bringen? Stopp, diktier mir bitte nochmal rein. Abo. Ich habe jetzt stehen, der Vorstand möge beschließen, die Mittel für den Direktkandidaten des Rheinisch-Bergischen Kreises bis zur nächsten Woche einzufrieren und und nach ähm, einem verantwortlichen In der, aus dem Kreis zu suchen oder darüber zu entscheiden, dass das dem VKV-KV-Budget zuzuschlagen ist. Also, das wir es auf jeden Fall nächste Woche entscheiden. Ich äh, möchte noch einen Vorschlag machen. Wie wäre es mit dem Wahlkoordinator? Ja, die, Vor die Vorschläge können wir über die Woche machen. Wir frieren das Ding jetzt erstmal ein. Können wir uns darauf einigen, dass ihr nicht immer hochkommt und einfach reinredet? Sorry. Okay, der Antrag scheint ja so jetzt fertig zu sein. Dann bringe ich den zur Abstimmung. Dann fange ich bei mir an. Ich bin dafür. Christian? Und dagegen. Jens? Dafür. Carsten? Ja. Daniel? Verenthaltung. Maya? Ja. Paki Dafür. Sasa? Dafür. Gut, damit ist der Antrag angenommen. Dann geht es weiter mit der Ticketnummer 85034. beauftragte Beauftragung Fanrechte. Jens? Das ist einer. Also wir hatten vorhin schon mal die Sache mit den Fanrechte-Flyern. Ähm, jetzt brauchen wir tatsächlich auch jemanden, der sich darum kümmert, dass äh, die Flyer ihren Weg finden und an die Orte kommen, wo sie gebraucht werden. Ähm, ich habe diesen Antrag gestellt, damit wir jemanden finden, der das macht, hab danach nochmal selber ein bisschen rumtelefoniert und ähm, es hat sich jemand jetzt schon freiwillig gemeldet, der dafür eigentlich perfekt ist, und ich würde insofern gerne mal Beauftragung für den heute aussprechen, und zwar der Christian Nissen. Die Aktion gibt es nämlich auch im Bund, wie ich eben schon mal gesagt habe. Und dort ist Christian Nissen schon für NRW dafür verantwortlich. Es wäre also die perfekte Synergie. Er hätte gar keine große zusätzliche Arbeit. Er macht das Ding eh schon als äh, Beauftragter für den Bund. Ähm, ich würde nur für die... Ähm, Flyer, die wir jetzt für NRW haben, ihn nochmal nachbeauftragen, damit das auch koordiniert abläuft und die Flyer da ankommen. Wie gesagt, ich habe mit ihm darüber schon gesprochen, er hat mir schon zugesagt, dass er das gerne machen möchte und deswegen würde ich gerne den Antrag stellen, dass wir Christian missen dafür beauftragen, die fangrechte Aktion zu koordinieren. Okay, vielen Dank Jens. Gibt es dazu Beiträge? Herrn Schmidt mit dieser Beauftragung würde natürlich eine Reisekostenerstattung und die Verpflichtung, einen Bericht nachher abzugeben gehen, ne? Ja. Ja, nur für zum Festhalten, okay. Ich würde den Antrag gerne unterstützen. Ich habe Christian in der PG-Fanrechte äh, miterlebt und habe mit dem schon viel an diesen Anträgen auch zum BPT gemacht und ansonsten halt auch diese Fanhearings im Landtag und äh, ja, finde das gut. Okay, gibt es denn noch weitere Kommentare? oder fragen wenn nicht würde ich diesen antrag gerne jetzt zur abstimmung bringen warte ich muss eben, eben noch den auftrag den antrag ändern okay so so ist das wichtig Gut. Äh, fast wieso weil wir christian glaube ich nicht finden müssen stimmt jetzt it. yep okay dann lass uns das abstimmen dann fange ich unten bei sasa an dafür Paki? dafür maya Daniel? Ja. Carsten? Ja. Jens? Ja, klar. Christian? Ich enthalte mich. Und ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag angenommen. So, dann geht es weiter mit der Ticketnummer 84848, Adressbuch. Antragsteller Kaimi. Ja, moin. Ah, Entschuldigung. Ja, Daniel? Nee, Entschuldigung, das war ein ähm, Versehen. Achso, okay. Gut, Kaimi. Ja, die Situation ist ganz einfach. Also ich hatte es am Samstag jetzt, als ich den Paki kurz anrufen wollte und dann äh, war ich unterwegs und durfte dann mit meinem Handy durchs Wiki navigieren und mir da dann mühsam die Telefonnummer rauskopieren. Und jetzt ist es ja so, dass wir hier im Landesverband unter mail.piratenpartei-nerweg.de so einen praktischen Open Exchange haben. Da kann man so Daten wie Telefonnummern beispielsweise eintragen und dann werden die auch direkt auf meinem Telefon gelandet, wo ich das Adressbuch eingebunden habe. Und ich fände es cool, wenn der Landesvorstand da einfach mal mit gutem Beispiel vorangehen würde, das machen würde und äh, wie im Ticketchat hat auch die Beauftragten dazu auffordern würde, sich da einzutragen, damit man da äh, ohne größere Hürden einfach an die Kontaktdaten rankommen kann. Einspruch. ich hatte meine Nummer im äh, Portal hinterlegt, also unter nrw.de. Ich weiß nicht, warum du die nicht gefunden hast. Ich habe die heute nur mal geändert. Das war meine Privatnummer. da ist jetzt die Vorstandshandynummer. Ich, ich habe mal eine ganz gute Frage. Wo mache ich das? Also unter Einstellungen. Steht im Ticket. Ja, Einstellungen, User. Also auf der Open Exchange Web-Oberfläche. Ja, genau. Ja, Wie könnt ihr für andere bestimmen, dass die ihre privaten Daten da in den Exchange eintragen? Gar nicht, da wäre ich jetzt auch drauf zugekommen. Also die Beauftragten in dieser Liste, die ich so öffentlich habe, da habe ich in der Regel eine E-Mail-Adresse für die Gruppe. Ja, ein Daniel, äh, Daniel, ja, ein. Wo wir zum Beispiel äh, Telefonnummern stellen, da können wir das. Ja, natürlich. Ja, so hatte Finde ich es auch noch verstanden, den Antrag. Also es ging ja nicht um Beauftragung, es ging, glaube ich, eher um die Telefonnummern der Vorstandsmitglieder, oder? Nein. Nee, nee. Das geht auch äh, um die von uns beauftragten Personen. Wir könnten das jetzt zum Beispiel bei der Wahlkoordination machen. Da ist eine Handynummer, die vom Landesverband gestellt wird. Da würde das gehen. Aber wir können jetzt nicht sagen, liebe Person XY, du machst jetzt gerade hier Fanrechte. Jetzt gib mal deine Daten daher. Meld. Wer war das? Ich. Gut, Bekehl. Ich wollte dazu sagen, man könnte natürlich die Nummern, die vom lande also als Diensthandy vom Landesverband gestellt werden, so veröffentlichen und weitere Funktionsträger mit den Daten, die sie sowieso im Wiki stehen haben, da reinschreiben. Und wenn die dann eine Telefonnummer rein stehen haben, kann man die ja da quasi verlinken in Anführungszeichen und wenn nicht, dann eben nicht. Dann müssen sie selber Nein, das sollen die freiwillig, freiwillig eintragen. Also ich gucke jetzt bestimmt ja. die Wikiprofile Profile durch und ja, klar, man kann sie mal man kann sie mal fragen, ob sie dazu Lust haben, aber, äh, aber ansonsten stimmt sollte man, sollte man wirklich nur die äh, öffentliche Information zur Erreichbarkeit der jeweiligen Position halt veröffentlichen. Weil es geht aber ja in der Regel um Position und nicht um die Leute selber oder zum Beispiel zum Beispiel sowas wie ein Datenschutzbeauftragter oder so ich meine da habe ich jetzt nicht geguckt ob da schon was drin steht aber da glaube ich ist es sinnvoll wenn man den auch telefonisch erreichen kann ich glaube der postet seine Mail seine Handynummer eh unter eben Beitrag aber na, können sie, ich kann ich kann die gerne mal anschreiben und fragen einfach mal fragen wenn sie Lust drauf haben mögen sie doch bitte ihre Sachen da eintragen wenn nicht dann nicht oder ja, ja, aber ja. ich würde trotzdem den Antrag gerne ablehnen, weil er so ist, wie er ist. Meine Nummer habe ich gerade geguckt, steht sogar drin. Ähm, jeder von uns kann sich da mal angucken, was er drin stehen hat, seine Dienstnummer eintragen. Die meisten haben von uns eine. Und weiter äh, würde ich nicht gehen. Man kann ja mal bitte, bitte sagen, aber sonst nichts. Ja, genau das Gleiche hätte ich jetzt auch gesagt. Ähm, gut. Schon das, passiert, meine steht drin. Dann lass uns das zur Abstimmung bringen, wenn es keine Redebedarf mehr gibt. Dann fange ich bei mir an. Ich bin dagegen. Christian? Ich immer. Jens? Ich enthalte Carsten? Dagegen. Daniel? Dagegen. Maya? Dagegen. Paki? Dagegen. Sasa? Dagegen. Damit ist der Antrag abgelehnt. Gut, kommen wir zum nächsten Antrag mit der Ticketnummer 85078, CSD in Dortmund. Antragsteller Nadja Reigel. Hallo. Ja, hallo Nadja. Ja, ich denke mal, wenn ihr den Antrag gelesen habt, der ist relativ selbsterklärend. Ähm, es geht darum, der CSD in Dortmund steht auch an. Wir hätten gerne Kram, damit die Leute, die vorbeikommen, uns auch toll finden. Okay, gibt es dazu Redebedarf? Gibt es Fragen von meinen Kollegen? Dann scheint das Ticket sehr selbsterklärend zu sein. Dann könnten wir das auch direkt zur Abstimmung bringen. Okay, dann fange ich auch jetzt wieder bei Sasa an. Sasa? Dafür. Paki? dafür. Maja? Dafür. Daniel? Dafür. Carsten? Jo. Jens? Jo. Christian? Dafür. Ich bin auch dafür. Damit ist der Antrag einstimmig angenommen. Dann wünsche ich euch viel Spaß auf dem CST. Den haben wir sowieso. Super. Gut, kommen wir zum nächsten Ticket mit der Nummer 85079 Prison Demo in Dortmund und schon wieder die Nadja. Ja, ich behaupte auch, dieser Antrag ist relativ selbsterklärend. Wir haben Ende August, zufällig sogar am selben Tag wie den CSD, eine Anti-PRISM-Demo in Dortmund und würden gerne Flyer bestellen, damit auch ganz viele Leute kommen. Auch da nochmal die Frage an meinen Kollegen. Gibt's Fragen? Ist die Demo irgendwie auch am gleichen Ort in Dortmund? Also ist das eine kombinierte Demo? Nein, wir laufen quasi außen rum, weil der CSD ähm, bei uns quasi wie ein Stadtfest ist. Also die haben keine Parade. Die blockieren nur den Bereich um die rhein drum rum und wir laufen quasi einmal äh, außenrum, damit wir denen nicht ins Gehege kommen. So, jetzt sehe eine ich eine ganz blöde Frage. Macht das Sinn, am gleichen Tag diese Demo zu machen? Das Problem an der Sache ist, dass die Demo eigentlich eine Woche später hätte stattfinden sollen. Wir haben in Dortmund aber dieses klitzekleine Nazi-Problem und die haben vor uns schon angemeldet. Und weil aus diesem Grund die Polizei gesagt hat, an dem Tag möchten wir euch nicht mit guy fawkes Masken rumlaufen lassen, haben wir beschlossen, das Ganze einfach eine Woche vorzuziehen und quasi als Warm-up zu ja, begehen. So, jetzt okay. sehe ich einige im Sprecherraum. Goxie und Dummfilm, wolltet ihr was dazu sagen? Ja. ja, ich habe mal eine Frage, warum das aus Landesmitteln und nicht aus Dortmunder Mitteln bezahlt werden soll. Ja, das hätte ich jetzt auch fragen wollen. Hat einfach den Hintergrund, dass diese Demo quasi ähm, gedacht war als als Ruhrgebietsweiteraktion. Äh, In Bochum ist jetzt am kommenden Samstag die Demo. Wir haben dann die nochmal Ende August, die auch gegenseitig sich quasi bewerben sollte, beziehungsweise die vorangehende. Und man hat quasi nur an mich herangetragen, ich möge mal anfragen, ob der Landesverband das sponsort, weil es ja doch ein wichtiges Thema für alle Piraten ist und nicht nur für die Dortmunder. Gut. Ähm, Dunkel? Ja, ähm, ich habe ja gerade schon ein paar Hintergründe gehört zu, zu der Geschichte, warum das eine Woche später nicht geht. Ähm, jetzt ist es ja am 28.8. und das ist ein Mittwoch. Ähm, ist der Samstag denn auch schon durch die Rechten geblockt? oder? Wie 24. 24. Ist ein ah. Samstag. Ah, okay, weil ähm, eine Woche später wäre halt echt schön gewesen, weil dann nämlich auch der äh, nächste IDP-13 ist, sprich da ist wahrscheinlich bundesweiß hinter Demos, aber dann geht das natürlich dann irgendwie Um genau den geht es uns ja, nur haben wir da halt das Problem mit dem Datum, dass wir ungern mit den Nazis in einen Topf geworfen werden wollen. Okay, dann gehen. Ich wollte auf Jens' Frage nochmal eingehen, ob das Sinn macht. Ich denke vor dem Hintergrund, ja, ich sehe den Punkt, dass natürlich zwei Veranstaltungen dann irgendwie konkurrierend oder bla. Aber Nadja hat ja schon darauf hingewiesen, dass das eher innerstädtisch und jetzt nicht so ein Paradezug ist. Ich würde aber allerdings schon sagen, die Gelegenheit ist schon günstig, da dann sehr, sehr viele Leute in der Innenstadt sein werden. Insofern auch sehr viele Leute vielleicht äh, dieses äh, Ereignis wahrnehmen äh, oder das äh, spüren und sehen werden äh, und also ich halte das schon für sinnvoll. zumal ich denke, dass die Zielgruppen der jeweiligen Demonstration ja verschiedener sind. Wir hatten übrigens im letzten jahr praktisch das gleiche problem in etwas, abgewandelter Form, da sind nämlich während des CSD, da gab es eine Nazi-Kundgebung nur eine Ecke weiter, das hatte niemand auf dem Schirm und wir haben recht spontan eine Gegendemo organisiert noch und äh, das hat wunderbar funktioniert. Gibt es denn aus dem Vorstand noch weitere Fragen? Wenn nicht, würde ich gerne diesen Ticket zur Abstimmung bringen. Dann fange ich mal bei mir an. Ich nee, bin ich habe kurz noch, Entschuldigung, äh, ganz kurz noch Ähm, gab's von den Bochumern einen Antrag auf Landesmittel für ihre Prism-Demo? Am 27.? Ich meine nicht, oder? Nee, von den Münsteranern auch nicht. Okay, danke. Wenn wir okay, danke. mit den Bündnispartnern zusammen gewesen hätten letzte Woche noch feiern können, hättet ihr diesen Antrag letzte Woche bekommen. Da sich das Ganze, da wir erst später in der Organisationsgruppe entschieden haben, dass es überparteilich sein sollte, ich von Samstag, Sonntag bis Mittwoch versucht habe, die ganzen Bündnispartner zusammenzukriegen, haben es nicht mehr geschafft, irgendwie die Flyer reinzukriegen. Und hättet den Antrag bekommen. Oh, Bernd, auch an dich die Bitte. Ähm, wenigstens im Pad, im Chat oder hier im Chat irgendwie eine Wortmeldung zu hinterlegen. Gut, dann können wir das ja dann zur Abstimmung bringen. Dann fange ich bei der Sasa an. Dafür. Paki? Ich bin auch dafür. Maya? Jo. Daniel. Enthaltung. Carsten? Enthaltung. Jens. Enthaltung. Christian. Dafür. Oh je, was mache ich jetzt? Ich bin auch dafür. Ist doch völlig egal, weil Enthaltung, wenn du selbst Nein sagst oder Enthaltung, der wäre durch. Stimmt auch wieder. Gut, damit ist der Antrag angenommen. Dann auch viel Spaß bei dieser Demo. Kriegen wir hin, Dankeschön. Ähm, darf ich kurz deine TO zerstören? <lacht> Mit was? Ähm, nur, dass ich sage, dass ich jetzt raus muss und noch einen Hinweis gebe auf den Umlaufbeschluss. Ganz oben als allerletztes betrifft die Mitgliedsausweise. Wir haben das Angebot abgestimmt und angenommen, die Mitgliedsausweise vom Bund drucken und verschicken zu lassen. Das kostet 85 Cent pro Mitglied, beinhaltet nicht die Mitgliedskarte, die ist weiterhin umsonst, sondern einmal das Porto, 58 Cent und 27 Cent das Schreiben. Damit wir endlich dieses leidige Thema in den Griff bekommen, haben wir es jetzt dort delegiert, weil das als Service zentral angeboten wird. Okay, dem Antrag wurde hier stattgegeben, ne? Ja, ich wollte es nur nochmal erwähnen, weil wir es in den letzten Wochen ja öfters mal hier auf der TU hatten. Okay, vielen Dank. Ähm, eine Bitte an euch, alles das, was ihr beschließt, beschlossen habt, beschlossen wird, was Flyer betrifft, was gedruckt werden muss, schickt mir das einfach in der Mail. Ich äh, arbeite das dann nach und nach ab. Okay, ja, dann, danke. Danke für die Info und dir noch einen schönen Abend dann. Euch auch. Ciao. Ciao, ciao, ciao schönen Abend. Gut, dann geht das weiter. Warte mal, wo waren wir denn da? Äh, Da das steht ein steht ein Antrag drin, der ist zurückgezogen worden, soweit ich weiß. Mitte einer mobilen Bühne? Ja. Ja, der ist zurückgezogen. Okay. Ich habe gerade auf Twitter noch, äh, wir hatten ja den Umlauf zum Thema Fanrechte, Flyer, Plakate, ne Plakate, ne? die wollen da jetzt noch was zu sagen. Ob wir das unter Sonstiges packen können. Dabei haben wir den halt, wir haben ihn ja schon abgestimmt. Welchen? Äh, VKV Oberhausen Plakate BG Fanrechte. Von Andreas. Ja gut, aber wir haben das ja, ja schon beschlossen. Die, äh, nee, das ist eine andere Sache. Ja, ich, ich weiß worum es geht. Gut. Nee, ich nicht, aber ja, dann, es geht ja dann nicht um den Antrag, oder? Nein, es geht nicht um den Antrag, es ist was extra. Dann frage ich einmal in die Runde, wollen wir das denn unter Sonstiges noch aufnehmen? Ich würde es gerne tun, ja. Wenn schnell geht. Nee, äh, nee das nee, ist, ist ja ist. Okay. Ist ja okay, weil der Umlauf ist ja durch und wenn da noch was geklärt wird, soll es geklärt werden. ist mir in Ordnung. Es ich geht um was Neues. Ja, mache ich. Äh, klang jetzt auf Twitter anders, aber ist ja egal. Läuft. Ja, aber wir sind ja jetzt sowieso bei den Umlaufbeschlüssen seit der letzten Davos-Sitzung. Dann lese ich die mal alle kurz vor und dann können wir so weitermachen, oder? Gut, dann kommen wir jetzt zu den Umlaufbeschlüssen seit der letzten LAFO-Sitzung. Einmal Ticket 84599 Piratenbus auf dem Meckenheimer Altstadtfest. Hätte ich eine, Frage zu? eine Fangfrage? Nee, ich hätte da, jetzt gerne die Frage gestellt, bevor du weiter vorliest. Okay. Wart ihr euch nicht einig darüber, erstmal keine Knete mehr für den Bus rauszurücken, bis das die Modalitäten da endgültig geklärt sind? Ja, in dem Fall geht es aber um etwas anderes. Es geht nicht darum, dass wir Knet für den Bus raushauen, sondern die Meckenheimer haben einen Antrag gestellt. Und äh, bei dem Antrag geht es eigentlich gar nicht um den Bus, sondern um die Standgebühren. Der Antrag ist nur missverständlich. Also es sind nur die Standgebühren und nicht das Geld für den Bus. Gut, dann fahre ich jetzt fort. Dieser Antrag wurde angenommen. Dann geht es weiter. Ticket Nummer 84612. Beschaffung von 50.000 Postkartenflyern mit Tauben. Dieser Antrag wurde angenommen. Ja, da würde ich gerne Werbung in eigener Sache machen. Ah, Goxi. Wir haben da noch 20.000 Flyer-Postkarten von über. Wer sich dazu berufen fühlt, die zu bestellen, kann sich bei mir oder beim Korax melden. Danke. Ich hätte gern eine. Okay. Mal, Also, bis ich das jetzt fertig gelesen habe, ist der Sprecherraum erstmal geschlossen oben. Sorry. So, es geht weiter mit der Ticket Nummer 84639, CSD Bielefeld, Übernahme, Kosten für Werbemittel. Antrag wurde stattgegeben. Ticket Nummer 84690, Beauftragung für Administration der Landeswebseite. Antrag wurde angenommen. Ticket Nummer 84533, Übernahme, Plakatierungsgebühren, Wahlkampf. Angenommen. Antrag. Das ist noch wichtig. Ich, ich weiß, der Sprecherraum ist geschlossen. Ich muss trotzdem kurz dazwischen. Deswegen, ich will es einmal kurz deutlich verkünden. Das ist ein Parallelantrag, ähnlich zu dem, was wir mit den Infostandgebühren schon hatten. Ähm, dass die Infostandgebühren in den Städten sehr, sehr unterschiedlich sind. Und um die äh, Kreise und Städte nicht unterschiedlich zu belasten, übernimmt der Landesverband die, Anmeldegebühren für Infostände. Bei Plakaten ist das, bei der Plakatierung ist es ganz ähnlich. Die Plakatierungskosten sind sehr, sehr unterschiedlich und deswegen übernehmen wir diese Kosten. Okay, vielen Dank für die Zusatzinfo, Jens. Gerne. So, dann geht es weiter. Ticket Nummer 84955, Kugelschreiber. Antrag wurde angenommen. Weiter, 84958, Einkaufswagenchips. Wurde auch angenommen. Ticket Nummer... 84959, Feuerzeuge, angenommen. Äh, 84690, Metallbuttons, angenommen. 84981, Affischplakate, angenommen. Sekunde, ich brauche was zum Scrollen. 84837, Werbemittel, VKV, Recklinghausen, stattgegeben. Ticket Nummer 84937, Fahrtkostenübernahme, Rhetorik-Seminar für Direktkandidaten, wurde angenommen. Ticket Nummer 84277 Nachtragsantrag zu Ticket Nummer 82807 angenommen. Ticket Nummer 85033 Bestellung Fernrechte Flyer angenommen. Ticket Nummer 85105 Direktkandidatenbudget angenommen. Dann Ticket Nummer 85107 Wahlkampfmittel Bundestagswahl Rheinkreis Rhein Neuss Großplakate wurde angenommen. So, dann die Ticketnummer 85119, Werbemittel Heinsberg, ist auch angenommen. Dann, zentrale Versendung, ach so, warte mal. Die Ticketnummer 84763, zentrale Versendung der Mitgliedsausweise Ausweise durch den Bund, wurde auch angenommen. So, damit sind wir erstmal mit diesen ganzen Umlaufbeschlüssen durch und sind bei sonstigen. Der, der Fan-Rechte-Plakate-Antrag äh, ähm, ist da noch nicht drin, um den es dann gleich nochmal geht, der oder parallel dazu, äh, der ist aber trotzdem durch. Der ist nur noch nicht da drin, weil wir den heute abgestimmt haben. Okay, ähm, dann kommen jetzt äh, Veranstaltungen bezüglich Prism, KryptoFu und Geheimdienste. Paki, dein Part. Jo, ähm, es gab ja eine Ausschreibung äh, zum Beauftragung für den kryptofu kram Ähm, da haben sich äh, ja gefühlte 100.000 Leute äh, drauf beworben und wir haben jetzt ungefähr 10.000 Beauftragungen. Nein Quatsch es haben sich vier leute haben uns angeschrieben drei wollen uns unterstützen ähm, einer ist aus london wohnt in berlin will uns gerne unterstützen das äh, hat aber so nicht so wirklich viel sinn ähm, ich habe jetzt äh, erstmal noch niemanden von denen angeschrieben sondern wollte jetzt erstmal hier äh, nochmal mal rein sind hier noch leute die uns in der sache was was jetzt die organisation von Krypto-Partys angeht was die organisation und den Austausch über die Inhalte von Krypto-Partys oder auch die Inhalte von Vorträgen äh, betrifft, äh, unterstützen möchten. Das war der eine Teil der Sache, weil ich würde mich dann jetzt im Laufe der ähm, nächsten Woche darum kümmern, da einen Mumble-Termin zu finden, um sich mal zusammenzuhocken. Der zweite Teil der gesamten Geschichte ist, ich war gestern in Bonn auf einer Veranstaltung der Piraten dort. Das war ein gesplittet zweiteiliger Vortragsabend mit äh, einmal Vorträgen, zwei Stück einmal Acker Vorrat, jemand der erzählt hat, was Verschlüsselung eigentlich bedeutet und dann hat Markus Kompa einen Vortrag über Geheimdienste gehalten ähm, und anschließend war eine Podiumsdiskussion, der war so heftig besucht es waren ungefähr 50 Bürger da und nur vier Piraten ähm, ich war wirklich erstaunt und erschlagen äh, und auch natürlich sehr glücklich Und diese Erfahrung würde ich da gerne noch mit reinnehmen. Ähm, ich wollte mich da auch nochmal mit dem Thomas Heinrichs abstimmen, der für die Berti ja sich um die ähm, sachen kümmert. Ähm, ich wollte einfach mal so in die Runde fragen, ob es noch Leute gibt, die Interesse haben, da mitzumachen. Dann würde ich euch bitten, ähm, ein Ticket an vorstand add zu schicken, dass ich euch dann anschreibe, wenn wir diesen Mumble-Termin machen. Ich habe den Kaimi und den Grumpy noch dafür gewonnen, die wollen gerne helfen und ja, würde mich sehr freuen, wenn ihr da äh, euch rege beteiligt. Ja, Thomas. Achso, ja. Maja. Nö, nö, mach. Okay, Thomas? Ja, ich habe ihm schon eine äh, Mail rausgeschickt an, die, ähm, ja, an unsere Ansprechpartner aus den Kreisen, dass wir morgen so eine Sprechstunde machen und mal so ein bisschen Austausch machen. Zu allen möglichen Themen, unter anderem äh, steht da auf der TO auch was über Krypto-Partys, dass wir einfach schon mal ähm, so ein bisschen besprechen, ähm, wo gab es schon welche, wo gab es noch keine, woran hat es gehapert, äh, fehlen vielleicht die Leute oder äh, was auch immer. Ähm, das ist also morgen Abend um 20 Uhr dann auch schon mal Thema im Mumble. Ähm, sollte natürlich noch nicht äh, detailliert jetzt so ein, so, so ein How-to-Krypto-Party sein, aber. Äh, so. Okay. Ich kann leider morgen nicht. Ja? Daraufhin hätte meine Frage jetzt auch ein bisschen abgezielt. Ähm, es wäre ja cool, wenn dann auch Leute, die Krypto-Partys äh, veranstalten können, beziehungsweise die das qualifiziert ähm, erklären können, weil nicht jeder Kreis hat vielleicht immer da sie, äh, Leute, die bewanderten, ähm, ob die irgendwie gesammelt werden. Ja, ich hatte dazu schon irgendwo eine Mail geschrieben. Ähm, irgendwo. <lacht> ja, äh, irgendwann, ich weiß nicht, auf btw koordination oder was auch immer. Ähm, ich habe leider recht wenig äh, Rückmeldungen da, da damals bekommen. Es ähm, wäre natürlich toll, wenn die Leute sich dann freiwillig auch melden, sozusagen also nach dem Motto, ja, ich kann das, ähm, wo soll ich hinfahren? Hm, das wäre dann vielleicht auf der NRW-Liste nochmal was oder Info, was weiß ich, weil äh, Koordination äh, äh, lesen ja nicht so richtig viele. Ja, du hast auf die Info weitergeleitet. Ah ja, genau. Ja, auch. Stimmt, habe ich. Du weißt mir wie wichtig war. Hast du recht. Okay, dann hoffe ich, dass sich da viele melden werden, Paki. Jo, ich auch. Also es geht vor allem darum, dass wir es ähm, jetzt nicht nur was Kryptopartys betrifft so ein bisschen koordinieren, sondern eben auch solche Vorstands-, äh, Vortragsabende äh, anbieten, weil ich das Gefühl hatte ich äh, ähm, im Laufe der Veranstaltung immer mehr dass die Leute sich nicht unbedingt jetzt digital verteidigen wollen, aber dass sie Fragen haben. Und die Fragen waren wirklich so brisant, äh, ähnlich wie wir als Piraten Fragen stellen. Und da ähm, ja, die rennen uns da, glaube ich, die Türen ein, wenn, wenn wir auch anbieten einfach mal so eine, so eine Informationsveranstaltung anzubieten. Weil dieses krypto Party an sich, ähm, das wurde zwar da auch erklärt, Das war aber gar nicht so interessant, also die Leute waren halt nur überrascht, dass sie gesehen haben, das ist gar keine Party, sondern es ist äh, eben eine Infoveranstaltung und eben auch sowas wie ein How-To äh, oder ein, äh, eine Schulung und die meisten Leute hatten aber äh, eher Fragen, was jetzt eigentlich passiert mit unseren Daten insgesamt, was, haben, was ist da eigentlich überhaupt passiert, äh, was könnte jetzt kommen als nächstes, was sind unsere Forderungen in der Sache. Das war, glaube ich, mehr so die, die das Interesse und äh, dass diese Veranstaltung so gut besucht war, obwohl die Piraten in Bonn kaum Zeit hatten, das groß zu bewerben. Also ich glaube, die haben in der Stadt irgendwie fünfzig 50 Flyer aufgehängt. Äh, das hat mich dann doch sehr erstaunt und äh, natürlich mich und die Piraten in Bonn total gefreut. Ja, also das kann ich echt auch nur so aus Münster bestätigen. Wir hatten jetzt ja mittlerweile auch schon zwei krypto partys ähm, Wir haben da halt so den Mix auch draus gemacht, dass einmal die, der technische Part erklärt wird und dann aber auch ähm, die gesellschaftspolitische Seite beleuchtet wird und da wirklich nochmal erklärt wird, was das eigentliche Problem ist und äh, was das mit uns allen macht. Ähm, ja, also da habe ich auch gemerkt, dass es wirklich da mehr darum ging, ähm, allgemein auch dann Fragen zu stellen. Und was auch ziemlich gut ankam, ist danach dann einfach ganz locker eins zu eins helfen bei der Installation, äh, die Laptop mithaben und äh, dass sie dann wirklich da dann auch fertig aus, ähm, aus der Veranstaltung rausgehen. Also als Nachrichtenjunkie habe ich ja oft davon jetzt gehört, bzw. gelesen in den Medien, dass vor allem wir Piraten eben diese Kryptopartys partys äh, anbieten und deswegen denke ich schon, dass das ein Begriff innerhalb der Bevölkerung ist und die das auch mit uns in Verbindung bringen und umso mehr krypto partys wir anbieten, umso besser für uns im Wahlkampf. Auf jeden also Fall, ich, es geht ja nur um die Ausgestaltung. Ne? Also ähm, ich finde auch, dass so, die, sich der Begriff Kryptopartys mittlerweile rumgesprochen hat. Auch Bundespresse hat relativ viel darüber berichtet, ähm, dass da aber nebendran halt nochmal eine Erklärung sein sollte. Also äh, zum Beispiel Kryptoparty, äh, Gedankenstrich, äh, digitale Selbstverteidigung. Na, also dass es für die Leute einfach deutlich ist und davon ganz viel machen und regelmäßig, wenn der Bedarf besteht, sogar vielleicht rein anbieten und da immer wieder neu informieren und andere Blickwinkel beleuchten. Ich finde auch, das geht weit über Wahlkampf hinaus. Ähm, das, ja, da ist eine Wahl, schön und gut, aber letzten Endes geht es darum, dass die Leute ähm, einfach Informationsbedarf haben. Und das sehe ich auch bei Leuten wie meinen Eltern, die mich fragen, was heißt das eigentlich alles, was passiert da alles und so weiter. Und ähm, das mag ja sein, dass es uns im Wahlkampf hilft, aber ähm, es hat Bedeutung weit über das hinaus. Plus eins. Also Paki, ich melde mich auf jeden Fall schon mal freiwillig bei dir. Super. Ja, ähm, wir können da natürlich auch die Direkt- und die Listenkandidaten äh, mit einsetzen. Ja, also ich möchte ja hier im Kreis, äh, sind wir auch in Planung, dass wir welche machen wollen, krypto partys und ja, also ich glaube, da ist Hilfe auch dringend notwendig. Ja, und der Markus Kompat hat das echt grandios gemacht, also ich war echt sehr äh, erfreut. Ja, der Jens und die auch. Nein, das ist der Part äh, Solskan, Ines, wir sind schon unter Sonstiges. Genau, und das sind jetzt auch mal so allgemeine Informationen für alle. Hier in der Sitzung sind halt immer viele Menschen, die auch zuhören und die vielleicht die eine oder andere Anregung aus dem Gespräch dann auch noch mitnehmen können. So, dann fragen wir doch direkt mal X-Pack. Du bist im Sprecherraum, hast du was zu sagen dazu? Ja, ich wollte, weil das Thema gerade aufkommen, ganz kurz darauf hinweisen, dass jetzt gerade der Chaos Radio äh, Podcast läuft zum Thema Kryptopartys, wo es zwei Stunden darum geht wie man denn so eine Kryptoparty organisiert und wie man seinen Eltern vom mir kriegt, warum es da geht. dass Die Podcasts und Chaos Radio sind in der Regel immer sehr gut. Darum würde ich die empfehlen, für Leute, die da organmäßig was machen wollen, sich den vielleicht mal anzuhören. Ist gerade so schlecht, komm mir so schlecht weg gerade. Trotzdem danke Xpark ähm, Salva? Ähm, ja, ähm, und zwar ist es so, wir planen jetzt im Kreis Warndorf auch Kryptopartys, unter dem, eben nicht unter dem Titel Kryptoparty, sondern digitale Selbstverteidigung. Wir basteln oder wir versuchen gerade sozusagen die Pressemitteilung dazu etwas mehr auch auszugestalten als nur einen kleinen Terminhinweis zu geben, weil ich denke, dass das ja gerade die Gelegenheit ist, auch mehr zum Thema zu sagen als nur einen Terminhinweis zu geben. Da könnte ich noch Hilfe brauchen. Es sind bestimmt auch schon Pressemitteilungen von den anderen geschrieben worden und abgedruckt worden. Diese Formulierungen oder sowas, die hätte ich gerne. Ja, also wenn, da, wenn ihr da Hilfe braucht, dann könnt ihr euch auch jederzeit an die äh, AGÖA oder an Britta und mich direkt wenden. Wir helfen da auch immer gerne. Ja, oder äh, was ihr auch machen könnt, ist halt an die Leute herantreten, die solche Veranstaltungen schon gemacht haben, weil die bewerben das ja dann auch und äh, da könntet ihr vielleicht dann auch einfach Copy-Pasten. Also ich hatte zu dem Punkt schon mit Britta geredet, ganz zu Anfang, äh, die... Äh, AGÖA ist bereit, da eine Pressemitteilung zu basteln, wo im Prinzip nur Name des Vortragenden, Zeit und Ort geändert werden muss. Genau, und ähm, sowieso, auch wenn das äh, wirklich größere Events sind, äh, habe ich die Bitte an alle, ähm, uns damit ins Boot zu holen, weil wir das dann dementsprechend auch noch in der proaktiven Arbeit mit verwussten können und gegebenenfalls dafür sorgen können, dass eventuell noch äh, landesweite Presse ähm, vor Ort ist oder auch Bundespresse. Und äh, ein Hinweis von mir, ich weiß nicht, warum diese Entscheidung gefallen ist, ich halte die Entscheidung, das nicht Krypto-Party zu nennen, für unglücklich, weil das nun mal ein bekannter Name ist und auf den sind die Leute schon neugierig und wenn ihr das unter einem anderen Namen macht, müsst ihr euch erst Aufmerksamkeit erkämpfen. Das äh, ist, Ich halte das für keine sehr schlaue Entscheidung, den Namen nicht zu benutzen. Also, die Veranstaltung jetzt von den Bonner Piraten hieß Privatsphäre ist Bürgerrecht. Das hat funktioniert. Also. Ja, das war ja dann auch, wie du schon sagtest, mehr Vortrag und noch mehr ähm, Fragen. Also das ist auch also ich fände es auch schön eigentlich, wenn der Begriff Crypto Party immer mit in der Veranstaltungsüberschrift drinsteht und äh, dann kann man ja noch einen erklärenden, knackigen Begriff dann äh, für die, die äh, eben kein Englisch können oder wie auch immer darunter die sich nichts vorstellen können ähm, reinschreiben. CryptoParty.de kann man das eigentlich ganz gut einsehen. Die ganzen Dinger laufen als KryptoParty und jede Veranstaltung heißt dann halt anders. Häufig halt digitale Selbstverteidigung, weil ich das einfach gut anhöre. Naja, oder äh, was in dem Fall war, hieß das E-Mail-Verschlüsselung e für jedermann. Fand ich auch nicht schlecht. Aber letztendlich ist es völlig egal, wie es heißt, weil die Leute lesen das, sie müssen es verstehen, darum geht's. Und wenn sie irgendwas sehen, was, was ihnen klar ist, was leicht verständlich ist, das sind keine Piraten, sondern da waren auch ältere Leute, die äh, weniger am Computer sitzen, die einfach wissen wollten, was da jetzt eigentlich passiert. Und wenn wir die nicht abholen, dann brauchen wir es nicht machen. Ja, da war ich auch sehr überrascht. Wir hatten auch einen, ähm, vom Durchschnittsalter her ein relativ ähm, altes, in Anführungsstrichen, Publikum. Mal davon abgesehen, dass dieser Begriff Crypto Party bei den meisten äh, auch Piraten äh, so ein bisschen für eine Nerd-Veranstaltung gehalten wird, wo die Leute irgendwie ihre vorhandenen Schlüssel schon austauschen und das schreckt eben auch viele ab. Und wahrscheinlich ist es dort so wie in vielen anderen Bereichen auch. Erst dann, wenn uns ein Begriff schon richtig aus den Ohren wieder rauskommt, wird er draußen so langsam mal überhaupt mal wahrgenommen. Ich befürchte, ja. so bekannt, wie wir uns das hier gerade vormachen, bloß weil er draußen irgendwie ein paar Mal erwähnt wird, ist er überhaupt nicht. Richtig. Der Begriff Kryptoparty fiel auf dieser Veranstaltung auch so gut wie gar nicht. Und wenn er fiel, dann musste der erklärt werden. Gut. Sind wir denn mit diesem Thema dann durch, erstmal, oder gibt es weitere Fragen? Ah, nee, Ein vielleicht noch mal was zu verdeutlichen. Du kannst, kannst du mal äh, unter Normalbevölkerung oder deinen Eltern mal umfangen, ob dem PGP was sagt? Ich behaupte mal, das auch selbst etablierte Begriffe für uns, äh, bis du damit überall ankommst. Ja. Du, du, Daniel, da brauche ich nicht mal meine Eltern zu fragen. Das wissen auch viele ja, ja, Bekannte von mir nicht. Das Und du ich hast nicht schon gesagt recht? selber bis vor kurzem auch noch nicht. Was? Das wusste ich auch selber vor kurzem noch nicht. Mach erstmal der Bevölkerung klar, warum es nicht schön ist, von den Amis überwacht zu werden. Die haben eher Angst vor den Chinesen, das ist ja das lustige. Ja, wir haben da verdammt viel Aufklärungsarbeit zu leisten. Hatte ich heute noch lustige Diskussionen auf der, auf der Arbeit. Insofern viel zu tun, Leute, viel zu tun. Jo. Okay, Paki, sind wir dann mit dem Punkt durch? Jo, ich schreibe noch ein bisschen was ins Pad, aber ansonsten bin ich dann durch. Okay, wunderbar. Dann kommen wir jetzt zu den Fanrechte-Plakaten. Sind denn die Personen da, die das nochmal haben Ja, wollten? ich hatte da ja was zu reingeschrieben. Ähm, wir haben einen Nach heute gehabt, wo weiß äh, Oberhausen für die Fanrechteaktion Plakate bestellt hat, und zwar 30 Stück. Das Ding ist, dass die Mindestbestellmenge für Plakate aber 90 ist. Ähm, weswegen ich morgen noch mal eine E-Mail über die Info NRW rumschicken möchte. Also alle Städte, Kreise, Orte, die bei der Fanrechteaktion mitmachen wollen, ähm, da werde ich mit dem Christian Nissen nochmal drüber sprechen, sollen sich melden, dass die auch Plakate bestellen wollen und dann wird eine Sammelbestellung da sein, damit der Preis auch günstiger wird. Gut, gibt es dazu noch irgendwelche Bemerkungen? Ähm, ja, und zwar, das hat ja in ähm, Oberhausen der der Andro koordiniert und es war so, dass schon bei der einen kleinen Sammelbestellung, die nur über der NRW-Info rumgegangen ist, glaube ich, 120 oder so ähm, Vormerkungen quasi waren, nur so als Info. Und die zweite Sache ist, dass das Motiv, das auf diesem Plakat drauf ist, ähm, dass da einige Leute ziemlich unglücklich mit sind mich ich eingeschossen, also es ist, ähm, ziemlich nichts sagen. Ich packe mal eben den Link in den Baum. So, den Link muss jetzt eigentlich jeder, weil sich im Chat sehen. Okay, hat mit Fußball relativ wenig zu tun. Eine, eine verängstigt guckende junge Dame. Vielleicht hat die Angst vor Hooligans. Ich finde es auch ein bisschen unmöglich. Ja, also ähm, ne, es halt spricht nicht unbedingt jeden Fußballfan sofort an, sage ich mal so. Ähm, daraufhin haben der Old Holgi und ich uns gestern aufgemacht sind ins schönste Stadion der Welt nach Wuppertal gefahren, haben dann ein paar Fotos von Stadionzäunen mit Kameras und Stacheln oben drauf und so gemacht ähm, das jetzt alles in der Dropbox liegt und ich habe das Ganze bei der Kreativen eingereicht und die Idee ist, dass wir dann uns dann notfalls auf eigene Kosten dann das als Archivenplakat, als Papierplakat nochmal ausdrucken, um das dann selber zu kleistern mit einem vernünftigen Motiv, das auch ein bisschen zielgruppengerecht ist Und da interessiert mich eigentlich nur, wie jetzt die Einschätzung ist seitens von Starfu ob man auf, aus NRW heraus auch nochmal das Ding als Hohlkammer äh, Hohl kriegen könnte, jetzt unabhängig von den Kosten erstmal, nur rein von den Zeiten her, oder ob das dann erst irgendwie zwei Wochen vor der Wahl da ist und dann eh alle Spieltage vorbei sind, und es eh zu spät wäre das aufzuhängen. Also ich glaube, es macht mehr Sinn, die auf Papier drucken zu lassen, weil wenn ich Carsten richtig verstanden habe, sind im Moment die Druckereien alle furchtbar überlastet. Ja, äh, entspricht auch so ziemlich dem, wie es halt ist. Also momentan wird an allen Ecken und Enden gleichzeitig gedruckt, sind nicht nur wir, die drucken. Und wenn ihr irgendwie eine andere Möglichkeit habt, die herstellen zu lassen, äh, glaube ich, das wäre wesentlich wahrscheinlicher, dass ihr die noch benutzen könnte. Und ich finde es auch in Teilen sinnvoller. Also, ähm, gerade ähm, manchmal hat man ja auch Knallpies irgendwie äh, im Bekanntenkreis, dass es da aufgehängt werden kann, an äh, öffentlichen äh, Plätzen angeklebt werden kann, wo äh, in der Nähe des Stadions, da gibt es auch durchaus Möglichkeiten, dass man da nicht zwangsläufig eine Ruhrkammer braucht, sondern das auf Papier auch kleistern kann. Gut. Weiß denn jemand, ob es einen Kleber gibt, der darauf hält? Also, Kleber, der auf den Ruhrkammern hält? Das könnte jetzt Carsten gut beantworten. Wäre er da. Also, dass das ihr diese Plakate auf Holzmarke-Marke-Plakate kleben wollt. Ja, das war halt ähm, das aktuelle Motiv einfach schon mal aufhängen an den Stadien und sobald wir dann das, Alt das Alternative Motiv haben, die dann einfach quasi überkleben. Äh, Sprühkleber. Was für ein Kleber? Sprühkleber. Der ist super, den kann man ganz flächig machen und dann klebt das da dran. Das ist besser als Kleister zu benutzen, weil äh, Kleister halt ein Problem hat, sobald es regnet wenn du damit schon gute Erfahrungen gesammelt hast, warum nicht? Ja. Gut, gibt es denn noch weitere Wortmeldungen dazu? Wunderbar, dann sind wir heute mit den Themen durch und kommen zum nächsten LAFO-Termin. Das wäre der 1.8.2013 um 20.30 Uhr. Ähm, Entschuldigung, der RWO-Lupo versucht was zu sagen, aber man hört ihn nicht. Trash. Und soll das schreiben? Ja, schreib das bitte einmal in den Chat rein. Schneller. Falls er uns überhaupt gehört <lacht> hat. Gehe ich davon aus. Müssen wir dann eigentlich den Antrag, den wir abgestimmt haben, nochmal ändern, weil das da ja um Fehlschock ging? Oder da ging es ja eigentlich nur um das Geld. Was? ne? Welcher Antrag? Nimm ist, ist egal. Was meinst du denn, Maya? Ist egal. Auf egal können wir nicht antworten. Welches meintest du denn genau? <lacht> wir haben doch Mal kurz, äh, ich gehe mal kurz in das Ticket. Meinst du das Plakateticket? Die Plakate, den ja, der Urhausener Antrag... Spielfilme? Ja, ach, ist egal. Nein, da sind da jetzt um, um. Nein wir bestellen Affichens mit dem neuen Motiv, denke ich. Das alte Motiv bestellen macht ja keinen Sinn. Und da ging es ja auch um Plakate drucken lassen. Und äh, nicht um die aus dem Bund. Okay, dann also, hoffe ich. Sinnvoll, sinnvoll ist es, ich weiß nicht, der Christian ist ja dafür jetzt zuständig. Ich weiß nicht, ob der mir zustimmt. Ich fände es sinnvoll, wenn wir die ähm, Affichen drucken lassen. Und ähm, ich wäre dafür, ich müssen wir dann mit dem Carsten sprechen, dass die die ähm, Kreativen so schnell wie möglich das Ding fertig machen. Aha. Ähm, ging an dich, Paki. Jo. Und ähm, dass wir dann 100 Stück davon drucken lassen und dann sollen sich im Nachhinein die, die Kreise melden, die das Ding brauchen oder 200 oder was auch immer. Gut, dann hoffe ich, dass die Frage damit beantwortet ist und schließe die Lavo Sitzung um 22:43 Uhr. Darf ich auch noch mal kurz? Jetzt ist die Sitzung geschlossen. Ja, er kann ja was sagen. Aber trotzdem was sagen. Nein, es sind nur ein paar Fragen